Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning, sunbeams will still smile through. Good morning, good morning, to you and you and you and you. Good morning, good morning, we've gathered the whole night through. Good morning, good morning to you. Nothing could be greater than to be in Louisiana in the morning. In the morning, in the morning, it's great to stay up late. Good morning.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 No, hello, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit në valët e radios Klube Fem dhe në ekranin e Klan Plus. Çdo mëngjes me ju, miq dashur, nga ora 7 deri në orën 10. Gjësi Eri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Altin, mjësit, mjësit, Olta dhe Lori. Mirëmëngjes. E fillojmë programin edhe për ditën e sotme. Sot është më sot mërkurë, iku dhe Shën Valentinin që tot ses është data 15, dhe e bon edhe më të lehtë për mua ta mbaj mend po. <laughs> Dëshën pastë e bëjmë sot. Çfarë është Shën? Faustini. Faustini. Sa sa sa. Alfa Falstini. Ja fu ta kod, domethën. O po e kisha dëgjuar, po e kisha harruar këtë. Po nga që ne shohim këtë. Çfarë është eksaktisht kjo? E di që si si një anti shën Valentini, po dita e beçarve. Dita e beçarve. Atyre po në çkuptim. Sepse janë ata kundër dashurisë, ata dashurorave. Janë në një lidhje dhe ato duhet të lëvizin nga vendi për ta krijuar një lidhje, ose ata që u ndan mbrëm së kanë nga ato që mund të ndahen. Ës sa mirë mendje, po mirë para. Ashtu ndahen çdo ditë, nuk është se ndahen. Nëse ndahen në 13 që mos të festojnë Shën Valentinin në 14. Oh, dhe pastaj lidhen në çdo ditë. Gjithë ato gjëra vetëm në vëmendjen e kësaj <hjohet> që kanë shkuar. Se e ke përsërisht duken çu bën çu diçmë sjemmë. Njerëzit që ndahen për Shën Valentinin, njerëzit që ndahen një natë para Shën Valentinit, që kursin për dhuratat, imagjino, çfarë lidh e kanë qenë ajo? Ta lëvon këtë se s'do të blejë dhuratë. Se as rastin, ka pas rastin. Ja, s'më ndërrore. Ka pas rast të gjinash. Do të gjejsh një komplet huligan. Në gjimnazi. Në gjimnazi. Gjimi i pason në gjimnazi. Këto kishte lekë po lidhesh Mars, po s'e. Ja, e kuptoj. S'ka ndenjë. Fillim pranverë. Okej, shumë mirë. Kto janë shartimë <laughs> ndjenjesh mi të dashur nga gjimnazi. Po shikoj për një term uh, interesant që flisnin një ditë. Për uh, një term që në origjinal në anglisht ishte submarining. Mhm që do të thotë të nëndetsosh një farë mënyra, si një folje nga, nga fjale nëndetse. Mm -hmm. Dhe ishte, flizim për këtë botën e online dating, pra të gjitha këto takimet online. Dhe ka një e nëzbë shumë mund që mbajnë edhe pastaj një loj mardonie në distansat larkëta e tjere, e tjere, e tjere. Dhe të nëndetsoje ishte kur një person me cilin t'i ke një loj mardonie romantike Uhum. Zhduket paprit mas nga jetajote Edhe Pasajri shfachet Duke bërë si kur Si shte zhdukur kur Dhe më dhe nësikur Ky largimi nuk ishte Nuk ishte ndodhër as një Nuk ishte ndodhër Kjo ishte Submarining Si pas uhum. këtyre Kë uup Del nga pamja Dhe pasaj uup Shfachet prap në pamja E dhe thotamë Qa povet? Mire, si jeti shpyrt Po gjithë të kjo pasaj ishte shdukur Nuk e ti ta një egzaksisht E qa do të thot kjo Po janë këta Gjera është të ndryshme në kokë, mardoni është e tjerë. Në faktë, thonë ata, me që e shikojnë ndryshme edhe mardoni në midis burit dhe gruas, vajzës dhe djalit e tjerë e tjerë. Po të këthesh më brapsh, thonë, një 1800, në të shikojnë është një martes, të asaj kohë, do thoshe kjo nuk është martes, si pas standardi që kemi nësot. Orë e qajinë i duke bërë ju të dy. Nuk jo të gjykojmë të kaluar, në Më kupton se aty dalin, pra. no, pa ta kapin kokën me këtë. Se thon po edhe ne kemi drejtë, ti shqigojmë qerat. Por janë periudha të ndryshme, oh. ndryshe kanë konceptet atëre ndryshe tani dhe ndryshe do jenë. Meqen shum Faustini edhe ka ditën e beqarve siç oh. quhet. Njëra nga gjërat që ndodh thon ta ekspertët me me lidhje të sot, çfarë i ka bërë më të vështira. Thon nëse nëse arrin që të krijosh një marrëdhënie, po themi martësore, që është si thuaç baza e familjes. Burë dhe grua në sandartin klasik, klasik mm -hmm. Apo dhe ndryshë Si që tani është e njohër 2 gra që e tojnë bashk, 2 bura që e tojnë bashk Por nëse arrinë që të gjeshë, thonë Ato e kujlibrin e duhur mm -hmm. Mundi e shumë shumë i lumtur Shumë i lumtur nga qishin martesat Pare në 100 vjetëve Por nëse nuk e arrinë E kujlibrin e duhur mundi e shumë shumë më i palumtur Azë më i palumtur se ç'ishin para 100 ditëve, sepse ndryshe ishin prishmërit ndaj lidhjeve anëtarë dhe ndryshe janë tani. Ëh. Sa më dhe të rindh, pra. Çe kanë sefte po thonë që ndoshta nuk do të digjejmë që të gjitha përgjigjet tek një person i vetëm. Do të thonë të gjitha të gjitha, sepse mund të jetë shumë për një person i vetëm që të jetë gjithçka për ne. Unë jam gjithçka ja jote, mund të mos jeta qish realiste. Sepse i bien që gjithçka ja të jetë gjëja e kufizuar pastaj në formën e natyrës. Kështu që thon ata ndoshta, sa lloj përmbushjes, edhe këta e lën këtu të lirë të vagul se çfarë mund të jetë, edhe gjithve u shkon mendja në një vend, mm. mund digjesh diku tjetër. Mund digjesh diku tjetër. Që pasaj Martesa thon ata, të jetë pak më e plotë, pak më e e sigurt, të mos kërkosh më shumë se sa se sa çmundet që, që që të jap. Domethënë të ajustoim prishmërit. Kjo ishte njëra mënyrë dhe më ekstremja si pas eksperte. Gëzim tushit do t'ishtë të gati duke pëhuar për këta. Po, ndryshon institucion i martesis, të të është. Kurse, uh, njëra që më përqehu që ishte shumë më pak radikale, shumë më pozitive, ishte se për të mos bërshher e mos përfunduar me shumë Faustini pastaj, me partnerin dhe partnerin, duhet që këta i që anjë love hack, si një hack, hackërsh janë këto ndërhyrjet po themi Në ndëtësora. ndërhyrje për jo e ndërhyrje si që një haker për shumë më vjene dhe ndërpret një program Me një hershme të Me një hershme si tuash mm -hmm. po, ashtu uh, një, një trik pra, për ta, për ta par partnerin dhe veprimet e, e ti apo saj Në një dritë për sa më pozitive Dhe me në tuash një sekon Sepse e, e natushme është që kur e zëmë partnerin për në diska që të ofendon Pa dashi ndoshta, ose dhe me dashi Po shem mund të jetë pak, po themi e pasjellshme, ha? Urojmë që të jetë pa dashje. Po e zëm se, e zëm se është pa dashje dhe e pasjellshme. Njëra mënyrë për ta parë është duke menduar më të keqen e mundshme, që thua si ma bën ti këtë mua apo si guxon, po ne e ke përgjithmonë, po kjo është po ti play ndyrë, etj etj. Ose ose mund të thuash që një sekondë se ai apo ajo ka pasur një ditë shumë të lodhshme apo stresi kjo gjatë ditës, mundosh ta shikosh Dashko ndryshe. Ëh. Dhe thon që kjo bën ndryshimin. Nuk është mrekulli, nuk është e lehtë, apo gjithmonë, por që bën një ndryshim. Tash shikosh teatrin me pozitivitet. Jo me negativitet. Jo duhet me të menduar më keq se në fakt nuk është asnjëherë ekstremi se ne atë mendojmë kështu. Mm -hmm. Edhe me ai pozicionin, çu po, po, po teatri, eh. Me partnerën ose partnerën edhe edhe që plas pastaj një zënk apo një, ku dium, vëndja. Oo. Oh, Nje ka shtuar edhe kjo? Po po. Me kërkesa nga dëgjuesit. Kishim 3 uh, filma më të dashur për të premten. Black Panther është uh, njëri prej tyre. Nuk e dinë se ke parë ti, por ka një pritje shumë të madhe për këtë. Ëh uh, Black Panther. Dëshuria është se për herë të parë një superheroi nga Marvel Mm -hmm. është Afro-Amerikan Në kam trajlirin këtun që se doan e të shikon një pak Dhe një kurios më Black Panther është Fundin një priti e të gjatë Për yeah. super herojnë Afro-Amerikan është nga Marvel Studios Dhe duke të si një hataj e përtet Saj përket efekteve bon Futurist është një Super, për mirë frumëzimin nga ato mbrederit di dhe dikushme kind of nubiane si si të Afrikës, a doa mbretreshat dhe printat. Dhe printat. Zagonisht të afroamerikanët janë... E ke përsi shocëruesit e herojt, shokët e tyre besnik, po asë një herë të dagonistët, të janë të gjithë. Shusha, është... është Pritit me shumë internetës. Black Panther. është dhe e më një ti superherojtë. është... Ne kemi bilet, amishashur, për të premten për orën 7-10, 8-10, 9-10, 30-10, 20-25 dhe 22. Ndërgo premjera është sotë. Ndërgo premjera është sotë, po. Sonte e ejnëte në Cineplex. Shusha, ka supergjera. Super zhërë zhërë um, Si që e o kën nga ere Maroon 5 Wait mm, Kërë e kështë e bërë me, me Snapchat këtë mm -hmm. Mm -hmm. Më duke që interesantë Shikojmë tani, eshtë edhe kën nga e parë përsot Nga Maroon 5 Mirë më gjësi që të gjithë Plup i më gjësit është i hapë Dirty looks from your mother Never seen you in a dress that color, no It's a special occasion Not invited, but I'm glad I made it Oh, let me apologize I'll make up, make up, make up, make up All those times You know what I'm gonna lose I'm begging, begging, begging, begging, begging you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 way Hello, mirë Mjese. se vini në klubin e mqeside e kjo video që ka e paparë Dave Mayer se pas ka bërë regjin po duhet parë kjo mm -hmm. Se u mendova se video e exactly kse ka nga wejtisht e ajo me Snapchat që pa më të dit o Jo, ishte tjetër është uh, video që sa po transmitua tani që ishte një super gje, ka ca efekte fantastike Me arë, në fund fare kjo ushtë thur Kjo përësysh një triko? Pa, nuk e pash Ushtë thur vetë figuratit, ne këshin bërë një efekt 3D Fantastik që e të rishnë në fje-fje dhe kë mbaruan këmbët e duart e me radh do ta shikoni atë wait nga mbaruan fight mëmësit që gjithë mirë se kanë ardhur në klubin e mëmësit shtatëdhjetë minuta tani pothuajse 7:21 ieri zgati për ta frymzuar olta ndërkohë do të na tregoj se si do të jetë moti gjatë ditës së sotme në ieri atëherë shpreha që un kam zëdur për sot është nga shkrimtaria franceze që njihet me pseudonimin George Sand është kjo është vetëm një lumturi në jetë të duash dhe të të duan kaq shkurt saktë pa gabim. Na faleminderit yeri. Edhe një herë tjetër. Është vetëm një lumturi në jetë, të duash dhe të të duan. Thank you. Të lutem. Ja që i dijuat pra, vetëm një lumturi në jetë. Të duash dhe të të duan. Dashuria e vetmja që sipas shkrimtarës tenjore me George Sand. George Sand, me emrin George Sand. Tani, pseudonimin George Sen. Mm -hmm. Ish-e grua me pseudonimin Burri. Emërin e saj e kishte Amantin Dupin, mos gaboj. Mhm, mm Amantin Por Dupin. Por është gjithkohës është njahuar si George Sen. Rëndsi ka që të duash dhe të të duanim. Faleminderit. Faleminderit ty. Kemi dhe Olden tani me motin. Jevi Olden. 4 gradësh në këtë moment e 11 do jetë maksimale për mm -hmm. sot dhe vetëm 10% janë shanset për shi. Mua sot nuk më pikon. Na aplikacioni im. Qar, qar. Po se diset shot sa pika ndin nga aplikacion njot A një një një një qep, uh, i është multi për tjeronën Si që e për Google-i Për kur futesh në Google Si që bëjnë 7 miljardë njëres Dela jo tani, të një Mësë kime në rakë përra të Mëndë edhe të pikojë Unë thajmë që nuk pikojë Ok Si të dojë Nësë që nga deal i që Nesër ashtu duket si topit. Po, si top i dieli. Temperatura minimale -1°C. Nesër. Mhm. Mm Dohet muftaut. Ka vënë shitë der që dëbora më ditë kanë rritur deri në mes kanë përshtypen u. Mm Nishte -hmm. deri poshtë po thotë. Dhe në Korç ka rënë dëbor është është mbuluar plot dëngas. Që sjë dëbor gjetën dhe është, është si një dimër i dytë pra. Mhm, mm është vërtet. Se viti i ri është i lartë tani. E prisimante re por na erdhi. Shpresoj të me kaq. Edhe mbas saj let shpërthej pranvera. Se boll pritëm. Edhe shkurti. Vdesi Tiranën për një për një ris bukurim. T'hiqim këto zemrat, vëmë <laughs> ato lulet. Dita e verës, ballokume. Dring dring dring. Çfarë dëni të trembën në këto momente të mish dashur? Ju jeni me klubin e mëjesit në Clan Plus, në Club Fem. Çka ke për të dëgjuar? Franz Ferdinand. Super gje është kjo. Së është supergur Tyriru. Më më gjësi, më më gjësi që të gjithë dhe është 15 shkurt 17 17 to get to know you How are you? I'm good Mirëm njësi Mirëm njësi Mirëm njësi Mirëm njësi Mirëm njësi okay. juve kutoj që tjeni Hello Jë përshëndesim dhe jërojmë një ditë fantastike Një ditë mirë Mbare të këndshme Cishtë ta olëta Do t'jede vranët Me shpresë nuk do t'bjerë shi Po të në Janë punë të zotit <laughs> Edhe po pikoj Se ndalëm do t' mm -hmm. Jemi gati për anagramën Apo ja E me më dushja uh, E gjithmon Kjo nuk ndryshon në asinjer po Kam diçka, kam diçka Mundo ta hedhim anagrama më pëse jo Oke okay. Anagrama Në klubin e mingesit Që mm, e nga pak e gjatë? Përra është pak të Mm -hmm. dhe vesh sigurohesh se e kisha saktë. Mhm. Mm From Heske. Cije From... mm -hmm. <t> në Heske? Heske. From Heske. Mhm. Heske. Heske në Norvegji. Ku ka qodha më vonë. Heske është një fshat në Norvegji. Domethënë mund mos jet, po shpresoj të ketë ndonjë event që quhet Heske. Dikun okay. Andi nga Skandinavia From Heske Where are you from? I am from Heske Fërë ome H-E-S-K-E 0-6-9-20-7-2-2 0-6-9-20-7-2-2 Shana grama E ditësot me From Heske Fërë ome okay. H-E-S-K-E Bravo Jeri Për shfar duaj multa Për një orë nga primi moqës. Për një orë nga primi moqës, mi qëta qërë anë gramash, from Heske. Numërë një shkë këtu, 0-6-27-10-22-2, dërgoni një së mësë, nuk ushton asë gjë, edhe mund të fitoni, edhe një rolta? Një orë nga primi moqës. Një orë nga primi moqës. <hý> mi qërë fjera, primi moqës, pranë librit universitar, në kryë qytet, në shvetëm disa haba më tutje, atë Edhe ka ora të markave ndryshme, llojeve ndryshme, dhurata fantastike që ti bëni të dashurve tuaj nëse keni një rast, shkonni atje. Ose vetes, t'ja bëni vetes. Ose vetes, por uroj të dashurve tuaj dhe t'ju blejnë ora, mos vini. Tanë ka njerëz që blejnë ora vetes, po, sigurisht. Normal. Si do të mos ta. Ta pasionuarit për shkakun që zgjedhin, po ka një tjetër lezet kur dikush t'blejnë ora apo jo. Ja. Në as më e bukur. Është më e bukur. Ose kur i blen një orë dikujt, që. Dhe unë ka dal këto moda e fundit tani që ata që nuk kanë lidhje, domethënë thonë thon që kam dashurinë ndaj vetes, kështu që unë kujdesem për veten, e dua veten. Gjithmonë vetëm për vetën, vetën. Tjë tjë. Nga, kjo duhet të jetë për të gjithë, jo vetëm kur ata dashurohen duke ditë tani e kanë xhiste teori këto e fundit. Vërtetë? Çoqoj jam me një lidhje domethënë lë veten dhe i jap dashurinë tjetrit. Kështu që duhet ta pra mbaj për veten. Duhet të fokusohemi tek vetja. Ajde, to. Është më shumë se dashuri, a thua se kjo është diçka që harxhon ashtu thua, vërtet? Mmm. <laughs> a vetën mund të duash Dashuria për vetën është pa, e pa fund Me që vet egoizm Dë gjithë e kanë Ose nërcis kërë e kanë me të përri Nërcis kërë e kanë me të <laughs> përri Dashurin këndaj vetës njëri u ka d -d -duhet, ket? Duhet, ket. Pasaj, Duhet ketë Duhet ketë Duhet ketë respekt dashurin Se ndryshe nuk i ka asë për tjetërin Thank you jeri Të lutam Ja Gjoni Johnny... Brezin me këmë në tokë E ndë Një nga këto sulmet me armë në një gjimnansë ka ndodhur në Florida dhe me thëmë drejtën bilanci ka shënë te e trajikë. 17. Të vrarë? Të vrarë. Wow. Kur një djalë... është më shatër? Që është po një djalë nëndëndi djeqarë me emrin Nikolas Sandak. Cruz, ishte këju. Po shë janë pak me herët raportimet në bikë të... Mhm. Mm Dhe ky kishte qen problematik në këtë gimnaz në Florida, që më parë, aq sa e kishin dërguar në një shkollë speciale riedukimi disa muaj më parë, dhe pas kësaj, që i jermanuar se kishin mbaruar punë me të, por sot ky, një tip shumë i apasionuar mbasarmve Tregoni se në Facebookun e tim mund të gjeje armë nga më interesante. Realisht interesante thoshin dhe gazetarët. Ëh. Uh -huh. Armë të ndryshme, koleksione e gjëra të tilla. Ëh uh, dhe këy ja, i njeh të armët vet. Ja kur është. Ja arrestuar po uh -huh. shkapur. Mbas disa muajsh pra që e kanë priazsuar nga shkolla dhe e çuan në një shkollë speciale për të rritur me probleme. Këy vjen me armë i armatosur deri në dhomë në në shkollë dhe vonkërdin në shumë pak minuta 17 vet kanë humbur jetën mes tyre të rritur dhe të mitur që ishin studentë në atë gjimnaz në Florida duke shkaktuar një tjetër tragjedi nga ato që ndodhin her pas here në shtetet e bashkuara të amerikanisë ku aksesi ndaj armëve është diçka relativisht e thjeshtë krahasuar me vendet në Evropën perëndimore po themi edhe ndodh kjo Po 17 vjet është. Është një tmerr i vërtetë. Është është vërtet një bilanc shumë i rëndë. Kjo ka ndodhur në, në Parkland në Florida. Nicholas Cruz, 19 vjeç, në, në arrestin e policisë në këtë moment. Një dialoj shumë me probleme mes sa duket me probleme shumë të rënda. Ëh. Kthehemi mas vakulinim T City, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë mbar. të mbar. Mirëmëngjes që gjithë juve, mirë se keni ardhur. Shkruajmë ju mëngjesit në klavë fem në 100.4 orës tani 7:38 minuta. Mirëmëngjes. Hello. Mirëmëngjes. Hello. Hi. Mirëmëngjes Olta. Good morning. Si ndihesh mi? Mirë. Mi shoh. Mi jumë? Mhm. Mirë jumë, mirë jumë. Mirë jumë mm -hmm. okay, edhe unë Olta. Për momentin, ndërkohë anagrama për Sot më ishte dashur për ditën e sotme është from Heske. Yay. Mhm. Mm F R O M H E S K E. 0679 2070222. Jeri shpak më ngri. Jeri skuara. Faleminderit pra këtij herit. Ëh, nuk kuptohet. Jo, kshu mirë. E fshën shumë mirë kshu. Ëh. E... Jo, ka se... si jo, Qërë jo sa e kaloj. Kamoflarë, kamoflarë, si zuri... e ka atë. Ka qejë folta, prandaj. Çka? Çka javorta? Jo, më sa e zuri, më sa kaloj një grip, e zuri tjetri. Këtë jerin mi? Jerin me jerin. Po, po, jemi shok të mirë. Pse vërtet e jerin? Mhm. Ndë është të duhet bërshë më shumë më... Nuk e do dhajshë të mirë <laughs> <laughs> Oke, okay, mirë Oke okay. Djek ishë ndeshe Champions League Shumë mm. njërez ishën përqëndruar për të parë ndeshen sepse... Dhe kanë u lëritur shumë Kanë u lëritur, po ishte reali i Madridit që Përbalaj me Parisin Dhe kjo ishte sigurisht të shka që njërë zidoni të shikonin Mbrom nuk dihet pëse është u lëritur Në oh, verte. Okay. Bravo Juve. Faleminderit, <laughs> faleminderit, faleminderit. Mm. Mm. Go, mm. forto. <laughs> yes. Të lumt dolta. Ëh. Uh, wow, bravo Juve. Ëh, uh, <laughs> po jesisë. Doja të thosha që mes ulërimeve të tjera miq dashur dhe jesh ulëritur edhe për Realin e Madridit dhe Paris Saint-Germain, por uh, Pyetja për ju është dhe e bëjmë nga aktualiteti që të, të kemi diçka këshu për, okay. për qefë. Cili lojtar shënoj pari, pati një për mbysje dhe, fitojë reali, por në fillim shënoj parisi. Mm -hmm. Në Madrid, pyetja është cili lojtar pra, bërgolinë e partë në deshjës dhjën, 069 207 222, 22, 069 207 222. Mm -hmm. Dekord? Dekord. Dekordosë. Ollëta është shkri të veqeshwrati, po së disi pësa? A kamata Me cil? <laughs> Ka festuar më brëdëm Me gollat më brëm Ka gollat e kam Ollët dytë lumët 2 penalti 2 <laughs> penalti Dhe 2 pies më shtes Edhe një autogoll <laughs> oh, oh. <Ha>? <laughs> Ese së shka i që përqeshwra Më ja, ja. shim bledhur burat që konë në deshje Ka foto nga mbrëm, që konë që bëhet Wow, shtrirë të gjithë <laughs> Për edhe anë të golë më brëmë, a? Që s'kisht da? T'je di, t'i përna thua Në <laughs> kështë dhe pas si në deshën ta... <laughs> të rrën <yrma funda. laughs> Unë jam duket i zhuar të t'i Oliver Puglin Mirë, këthejme i në basë pak <laughs> në kryu në mqesit Duan përgjishin e sakra kush për i golin e parë më brëm Përveç Oltës Në ndeshen Medis Rarit, Madridit dhe Parisit Ta një ka muzik mishë t'ashtë në kryu në mqesit El Banoj Që wow. vet kjo nga, Enrique Iglesias paró, El corazón me dejó de latir Quiero que te amo solo Por ti me da control Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos para allá que nadie nos está viendo Si no me conoce lo vamos conociendo Sé que suena loco pero me gustas tanto estar un día más así o no la aguanto vamos a la luna vamos a pa un pal cine vamos a dar un beso que nunca se termine si quiere algo serio hay que ver mañana si somos novios o somos pana oh oh oh si somos novios o somos pana tranquila hay que ver mañana what can we do you say Ropa llena de locura Sigue volviá a ver Se me vuelvá a parar lo mismo la respiración por verte bailar Si tú sabes que te huto porque te haces la loca cuando yo te mío te muerde la boca yo solo quiero verte bailando sin ropa en la misma cama en la misma nota Vámonos a la luna que nadie nos entiende si no me conoce nos vamos conociendo sé que suena loco pero me gusta tanto estar un día más así o no la aguanto vámonos a la luna vámonos para el fin vamos a dar un beso que nunca se termine si quiere algo serio hay que ver mañana si somos novios o somos panas oh, oh oh si somos novios o somos panas Tranquila, hay que ver mañana. Oh oh oh. oh. Si somos uno o somos nada. Tranquila, hay que ver mañana. Facil que la vida va veloz y vuelque tu etch que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola si pone tendidpros y yeah.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 Tranquila, hay que ver mañana. Oh oh oh. Si somos uno o somos nada. Tranquila, hay que ver mañana. Tranquila ya. Bad boy, I want a lot. Mom, yes. Mirë më njësë, mirë më njësë, mirë se vini në klubin e më njësëit, ora është të një 7.26, përthuaj se Ju jeni me Radio Nklave FM, i shtashu gjithashtu në ekranin e Klam Plus, që do ditë me ju Nga ora është të një një 10.00, patëm një pjuj edhe për dënë një dhurat, të një në më njësët Dhe kishtet bënde me gollin e partë në deshqisë mbrëmshëm i disë Rarit, Madridit dhe Parisit Kushe lojtare që shënë Rabiot i është i saktë. 8468 i moro numri fiton dy bileta për rinsen e flex. Bravo Zegal. Kushtrim Rabioti. Kushtrim uh, Rabioti po. Mbava Kastrioti. Djalë i ri, sybardh. Bravo i qoftë. Mbastërmuajshmi që ajo ka bër gol. Sa shkëlqet ai. Bravo bravo. Zi danka. Zi danka, shtë do dikush t'i vër putur. Po po, pra, shkëlqet shumë. Gjithashtu. Dhe Megjithatë ka qenë një përmbysje e madhe për atë. Sepse këtu ishte, ky ishte në minutën e 33 në shtëpinë e Realit Madridit. Shënoin të parët skuadra pra nga Parisi, mm -hmm. por ndeshja nuk kam me Gzimi ka mbaruar më aq. Gzim i dhyrë ka qenë i errshëm, duhet të thënë sepse mezi ishte një super gol. Që i uh, Rabiotit. Ka shënuar pasaj Ronaldo me penalty në minutën e 45 për ta barazuar. Para se të shkonin në uh, Me gjitha dhe, si shë kanë folu shumë këto Penaltia ka që në shumë debatuar Por si shë sonë në Fransë, le gjusonë the Edhe golli parisht e i rabiotit Mirë, falem dirit Bravo për fitore, do të këthemi në basfan kryvin e mqesit më më shumë Ta ni ka muzik mishë darë kur të këthemi Do të luaj me dhe raundin e parë në fjalla mbrafsh të sot në kryvin e mqesit Dekore. Boni Gati që una dhe goca Se më në gëmë djerë fjallës Kjo është nga sië utani Më më gjësë I can't stand the rain Against my window Bringing back sweet memory I can't stand the rain Against my window you're not here with me Here in the pain Do you remember How sweet it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 and stand the rain against my window oh oh thinking back sweet memories i can't stand the rain against my window because she's not here with me Hello. Mirë më gjësi që të gjithë, mirë se këni ardhur në krymën e më gjësit Ju përshëndesim dhe jorëmi ditë fantastika, unë jam blendi, kjo është i eri Mirë më gjës Altim no, Sula, jëshmenem i shdashur Zhe sui olta Zhe Je... sui blendi Kemi të gjithë që të gjithë dhe lorin Të të të të uh, case, the... anagrama. Anagrama të të të të Frëm Heske është Anagrama Nësot me kushës gjithë, fiton një orë nga klubi më qesim kur e zgjidhi pari. Dhe ndërkohë, un jam gati për lojën ton tëre. Fjala mbrapsht. Fjala mbrapsht më i dashur, do shpjegoj vetëm me në një moment fjala mbrapsht. Është një lojë ku un jap fjalët me 3, me 4, me 5 dhe me 6 gërma, duke filluar nga fundi drejt fillimit. Do japim fillim gërmën e fundit. Mhm. Mm Pastaj gërmën e para fundit, e kështu me radhë deri tek e para. Edhe Jeri në fillim kundër Lorit duhet që të përballen. Dhe të shohim se kush e gjen fialën i pari apo e para. Ata fitojnë një pikë për çdo gërm të pazbuluar edhe për gërmën e cila ka qenë e zbuluar e fundit. Mm -hmm. Ku jemi? Lisën. Pra, keni shans të fitoni 3 pikë nëse për këtë fialë që ka 3 shkronja gjeni se çfarë Uh, o, oh, usta Popra Në vërë një këshu Se së beqin kjo? Jo, hrëndet që, që I, I shumë mirë, që shke o blë Në, këtë të hrëndet Polot me në Oke, okay, më mirë kjo, së të pak të në ka atë Në dhe ka diktago në fund Shkronje e parë jeri është në Shkronja e dytë për ju Jeri është E Kanë tre shkronja në gjithë sej Në E Lori Cen Cen është e sol, oh! bravo Lori bravo. Pikë Cen 2 pik për Lori Cen është cen Edhe cen, edhe cen Edhe cen mund ishte po Pra ndaj nuk i rësh zile Por ishte cen shon. në fakt Bravo, bravo Lori Oke okay. Kene dytë Ka kater gërma gjithë sej Mishtashur, nëse i gjeni ju, mund të i dërgoni në 069-27-222 Nëse i dërgoni shpejt, ojta i shikon dhe ju jep një durat 2 bireta për në Cineplex Shkronja e parë për ju është J ja. J ja. Shkronja e dytë për ju është A 4 shkronja, gjesej Shkronja e parë për ju është Ja Shkronja e dytë për ju është A Shkronja e tretë për ju është K Sky Sky është e sak të wow, nëmët Jeri, bravo, dy pik Bravo, Jeri Dy barës Dy barës Dy barës Dy kishë të ti Dy dhe Jeri, dy dhe dhe dhe dhe dhe ni. jeri të ni Zbuloj kën Ishte dhe sënë mm -hmm. Bravo, Jeri Fjallët e tretë për ju Ka pes shkronja Gjisej e para për ju është E Fjallët janë në trajt pashuar mm -hmm. Gjithmon E para për ju është E E dyta për ju është Gjë Gjë Gjë Po përvoj Brigje Ës pa sakri. Sa po shkrova. Ës pa sakri. Ua. Hajti bëjmë këtu pengje. Pengje është pasaks. Udojmë pasak, <gibane> <gibane> <gibane> pasak. të bëjmë. Fjella është stigje. Stigje. Të ah, shapë. Fjella me 6 shkronja për ju. E para është ë. Shkruajmë parë ë. Ka gjashtë. Shoën dytë për ju është k. Shkronja e tret për ju është Shë Shkronja e tret për ju është Shë Pra mbaron me shkë Ka gjësht shkronja mbaron me shkë Shkronja e katërt për ju. Jeni barazim, ty me dy është E. E. Shkronja e pëst për ju. është J. Lori. Pjeshka. Pjeshka, shesak. Pjeshka. Pjeshka. Se shumë e këtë. Wow. Kemi dhe një bonus, miçdashur. Shtatë. Kemi një fjarë me shtatë shkonja, shumë shpejt. Ate e dherit të njemi. Vajti Lori Vajti 4. Lori Vajti 4, fitoj dy pikë në këtë. Mm. E, së shkonjë mëndet e pjeshko. Jo, përë. Uh -huh. E dhe kur kishtë e jeshke. Jënë. Jeshke. Po për ishën me mm. i shpejt Lori. Okej, okay. ë ë është gërë maj parë për ju, kjo ka shtatë. ë oh. ë Shkonjën e dytë për ju është rë Shkonjën e tretë për ju ësht Branver. Vegete. Jo, mos. Mos veri. Shkronja katër për ju është t. Lori me çës bonus. Jo, ja, lori u doj. Ne provojmë edhe një herë. Jo, ja, jo, ja, lori u doj. Ka rregullat <laughs> e tyre. Shkronja shkronja e shk shkronja fundit është, ë. T. E fundi, e para për ju është ë. H, ah, okay. Ë, r, e dhe t. Pra mbaron me tërë E kam njide, po Jo verë Po, pa se gjitha dhe unë Por tërë Me gjitha dhe në njërë Së përvojë Përvojë, pra Së këtërë Jo Dijë qësë jëri Fitonë Lori Së se kështë këtë një pikë Fjale ishte panë tërë Panë tërë Panë tërë Panë tërë Panter. Panter, pan ne folën për panterën e zezë pak më parë. Po, po. Po se kam shfitur më po e gjeta. Se kuptoj se s'beson. Panter. Nuk e drejtoj të, të gjitha, po më drejtoj vetëm të gjysmën sepse sepse kam edhe ato gërmat për uh, raundin e Ols. Okay, okay. Që çiqësi ajo e bëri. Ne kemi nevojë ajo të gjysh Panter, nuk e bura të pushim. Panter. Bravo, po më nxitove. Pra ishin Cemskai shtigje peshkë. Dhe Pantera. Hello. Okej, ikim, themi shpejt neqë vjen më gjysit më është dashur. Can I have publicity All about my dimension And in my heart somewhere I don't go Still like don't go there Everybody says something says something says something says something says something and says something I don't wanna get got a baby when i can't help myself no i can't help myself no no gotta be in the middle of it but oh, i can't help myself no oh, i can't help I'll change the sun Still in my heart somewhere Mirë më njës që të gjithë dhe mirë se keni ardhur në klubin e më njësidora 7-8 minuta miçdashur Ju jeni me radio në Klab FM Me ekranin e televizionit Hello! Klan Plus Shëtë më njësidë me ju nga 7-10 Unë blendi i jeri, altimi Olta dhe Lori gjithë Morning. bandas Morning. Janë këtu dhe faleminderit shumë për digjimin mesajët mm -hmm. Pjesëmarje në Lori atona Kemi fituese Apo fituese nuk të omente From Heske është freskohem Bravo Freskohem Kushe ka gjedur? Êshtë... Ja, Bledi sekund. Bledi 869 Bledi Bledi 869 8-69 8-69 Ka dhe një 9 para 98-69 98-69 Bledi Bledi 98-69 Një orë nga primim watche Një orë nga primim watche Bravo Bledi A dhe ere, mirë më gjithë si Eldi Merolli <laughs> Si edi zotri Nijë dënë më, po pak i mërzitur me ditën e diçshme. Mm -hmm. Jo për jo për faktin se ditë javë ishte, por si do të thuash që kemi rritje ekonomike, dhe që janë pasuan rritje ekonomike familjes qimtare, kjo është gafa më e madhe që mund të bëhet. Kush të thama, të dhe të dhe një të e thamë, kush e thamë? Mund të thotë një gjë ose në Kush i kërverizën në <të të> një Ku e dëgjon ndonjë zot që një gënjen zot i bëmi sepse ti është Valentini më i shtuar i të gjitha korave ka qenë Po, oh, ishte një, shëmë valendini chi... varfërë do të të... I shëmë tuar, i shëmë tuar. Tua. Po, ndoshta njërësit kamë nëhtuar me bicikleta, mozotri, se kuj e mandë nga taqësit. Po, jo, bleni, sa qipë të ka quar në to motel. Ha? <laughs> të uto që me bicikletë u deshën dy paltof, pa dy gjuba dhe katër dorashka. Pra, ti pa, pa, do të tuar pa, që si shënë bicikleta. Nuk ishte për bicikletë. E kuptoj, që si gjithë si me katër dorashka, duen gjithëmonë. Katër dor Di, ka datorse. Se <laughs> kë ka ka dator realisht ka. <Mama. laughs> Nuk e di. Pa, dhe kjo është kjo është sh një shenjë keqe domthonë për për familjet shqiptare për ekonominë shqiptare, dënje, domethënë jo se mund ta masim pusin e, e ekonomisë shqiptare vetëm me një ditë. Do të kan festuar në atë shtëpisë. Jo, mund ta ken. Mund ta ken festuar në grup. Po bra. Ajo ishte, ajo ç'është? Pas një ofertë thoshte kush e feson në grup Falas. <laughs> Isha një ofertë. Nisoj me makjë e t'uani një foto dikush nga këta që bëjnë bëjnë ato tabelat me mm, me, shkumës me shkumës që bëjnë ofertat, që thoshte ë uh, vetëm ishte kaq, nëse vjen çift me gruan ishte 20% ulje, nëse vjen çift me të dashur ishte 50% ulje, dhe nëse vjen me gruan dhe të dashur ishte falas. Kështu që, që po me gruan dhe me kalamoj dhe, dhe me kushurin <laughs> atë më merr dhe më me vete. So, Na lova, shi shi, dhe shi, dhe shi po. Na merrova si trafiku. Do të shkojë si ekip futbolli. Po bllinë sot është një nga siditë të djeshme, e përgjithshme në, në aksin kryesor nuk ka probleme. Rruga e Durrësit qarkullon pa trafik fundjavë kushtrat e inxhinierit, sira kuzhinë vetëm pranë ndërtullimit Zoguzi ka fluks trafiku të qarkullueshëm. Rruga Kavajës nuk ka probleme qendër kombinat gjitha kryqëzimet kalojnë, pa trafik vetëm pranë kryqëzimit zonës i Shverishit ka fluks trafiku të rënduar. Rruga Elbasanit me tendencën e në trafikut të përditshëm nga rruga Ismail Qemari deri tek bulevardi Perëndëturit ka probleme pra kur si vetëm vetëm në aksin rrugës së Elbasanit ka shumë prurë nga Sahuku, ndërkohë që kanë përvajtje normale në Unaz, rruga Bardhyl përmendin nga farmacia 10 drejt kryqëzimit me rrugën Çetarësim kalon pa probleme, po ashtu edhe pjesa tjetër që udhton në dy skajë si siç është rruga Perixha go dhe bulevardi Zhan dardan qarkullon në flukse të leta trafiku pa probleme. Mm. Edhe Unaz aposhme po swohet në një gjendje krejtësisht pa probleme duke ucotuar nga ura Vasilçanot deri te Fakulteti i Inxhinierisë dërtimit nuk ka probleme të dy pjesët e Unazës Ana sirtas respektivisht nuk kanë probleme me trafikun. Ndërkohë që zona e Tiranës së Re Blend nuk shikoj makina fare nga di ga liçencit brecisht, thjesht thotë nuk ka probleme me trafikun. Rruga Dëshmorët e Katshkullit, rruga Sami Frashë ka, ka pa probleme në zvirje. Rruga Abdyl Frajë Kalusha, Suleiman Delvira drejt urës Valcicandro pa probleme, Komuna Parisit gjithashtu është çarkulluar. Okej, okay, Faleminderit. Faleminderit shumë. Ja, ne vëndjohet miqdashur trafikun, dhe, dhe. ska trafik pra sepse schenqja ekonomia ka rënë. Okej. Okay. <laughs> Eldi Merolli. Ehm, um, bëni një pyetje të vogël nga aktualiteti para se të hidhemi tek, jemi ndërkohë live kam përsëri në edhe në klubin e mëqjesit. Kështu që nëse jeni në Facebook tek faqja e klubit të mëqjesit bon la shihni atje. Por përpytja, ka të bëjmë me Champions 10 Ky lojtarme ishtë dashur Pati një hetë trick Si që qëhet Një hetë trick Ata të futbolit e din uh, Pra një truk me kapele I thonë dryshe ose tripleti I thonë disat tjerë mm -hmm. Tre golla Bravo. Kush bëri tre golla mbrëm 069 207 222 069 207 222 Na shkruani atje dhe bëni fituaz Ndërko, jemi gati për roundin e 2 të lojën storm Fjalla mbrapsht Ani do të përplasën Altini dhe Olta Zonja e Zotrin dhe ju Kuto që t'jeni mund të merë një pjesën loj Unë i ka përgati fjallet Për edhe që e kanë përhert par Për ju shpikoj shumë shpejt se si funksionon loja Unë i apë fjallet Dukë një sur nga shkruja e fundit Drejta parë, gjithmonë u jap shkronjën e fundit, pastaj para fundit. E kështu me radh. Fjala e parë ka 3 shkronja gjithsej nëse unë arrita në gjë sikur më bëni. E gjetëm apo? Gjetëm. Kam shumë letra, Holta. Po ti e heq. Ade. Fjala e parë për ju. Ka 3 shkronja, ndër shkronja e parë për ju është S. S. Altin de Holta. Shkronja e dytë për ju është i iolta pis oh el dini ju ai pari olda s'kisë zin pis është e sakt të lumt althin 2 pikë për ty se kisha zin el dini 10 kisha asnjë pikë sot është në tabeli pari bravo dini bravo të lumt althin ai ndonjë papërizis fjala e dytë për ju më është dashur ka katër shkronja e para për ju është a në anën tjetër no shkronja e parë për ju është a Shkronja e dytë për ju është Allah. Alta. Lulla. Lulla është e pasaktë. No. Ha. Shkronja mm -hmm. e tretë për ju është O. Wow, ju jeni e hus. O. A më thini se e ke të rëndë. Shkronja e katërt për ju, Antin. Mallë. Mallë është e pasaktë. Jo, jo është Edo, pasakt. Shollë. Fjallëja është kolo Kolo <laughs> Ok wow. Kjo shkronja Kjo, kjo fjallë ka 5 shkronja 5 <laughs> shkronja Jemi 2 më të në për alëtinin ende 5 shkronja në këtë fjallë E para për ju është më Shkronja e dytë për ju është i Shkronja e dytë për ju Shkronja e tretë për ju është sh. Ojta. Pushim. Ësakt. Bravo. Tretë. Pushim, trep rol dhe 3 me 2. Shkojmë tek një fjalë me gjashtë. Wow! Me gjashtë. Ëh. Uh -huh. Ne trajtojmë pas shuar gjithmonë. Shkojmë parë për ju është ë. Uh. Shkronja e dytë për ju është n. Shkronja e tretë për ju është e E Shkronja e katërt për ju është t t Rambaron Antena. Shkronja e pestë për ju është n. Antena. Antenës të <tërën> saktë. <tërën> Katër artikul. Katër <Katerën. tërën> realtinin Trebertoltën. Nuk. De ka, ka një bonus. Ka një bonus, ka një fjalë me. Ka një fjalë me 7, ka një fjalë me 7. O, to e bën me 8? Po. Se vetëm unë dhe lori të bënd A u Del, del, del O vetëm që kam e kam që u nga bimë këtu <laughs> uh... Ska që që do ditë bëndu Se tjetën dhe e pra në A të nërë 7 shkronja Shkronja e parë për ju është S Shkronja e dytë për ju është E E Shkronja e 2 për ju është E Shkronja e 3 për ju është U Brambaron U S U S Kater për para ha, Jemi 4 me 3 Shkronja e 4 për ju është P P e din lojeltin. Bua. Pues. Shkronja e katërt për ju është P. Pra S E U P. Shkronja e pestë për ju është A. Vrapues. Pra saktë Olta fiton, <laughs> është vrapues. Ua. Wow. Wow. Vrapues. Kjo është ajo Melori. Ua. Olta 6, wow. Altini wow. 4. E voilà Altin. E voilà Altin. Shmeda... Un <laughs> <laughs> filmish po. Shkruajt voilà. Un filmish po, mendoja për sulmues. Edhe ta mendosh Altin që të dy ai kam më më më më më më për, për shpues. Për të parën nuk del. Shpuesu të dytën shpues, si. ma morë për shmit. Çfarë po mendoj ti? Jo, jo. Është mirë se llaughësh. <hans> Ëmë çfarë? Çfarë? Brim shpues tash. Brim shpues. Është, <hans> më thot brim shpues. <hans> shpues. <hans> <hans> dhe dhe E di, për është në jargonë, është i shartu më të të rronë, zë... Oke, mirë, këtë janë i basua në krivelë në mqesit është uh, ora 8.19 i nuk da më mqesit që të gjithë dhe Shpesojnë të keni një zgjim të kanë shumë, <laughs> do shikojnë nëse... Po, kompletë, <laughs> uh, do shikojnë nëse kemi fitu e sotë, do shikojnë dhe komunikojnë pak më vanë për ju Më mqesit anë i ka muzik mishdashnë nga Paolo Nutini Mërë mgjesë më të gjithëve Mërë mgjesë më Blendin, mërë mgjesë më Altini Yes Mërë mgjesë të gjithëve Mërë mgjesë, mirë mgjesë të gjithëve Mërë mgjesë, mirë se geni ardhur në klubet Mgjesë do arështani 8.22 minuta Unë jam blendinë të bashkë me jeri Mërë mgjesë të gjithëve Balë, me Altini në olëtën edhe Lorin Yes, sir Yes, sir, yes. yes, sir. Shka këta fityrë në këtu Altin Dukat si fityrë a e një njeri ujë cili ka bërë një Duket, po do të na sintetizojë sot ndonjë fal. Nëse do të kishte një këngë për këto, këtë, ky do të kishte emrin Mirel. Po, saktë. E ke sak. përshtyshur. Sepse ky, ëhm, çfarë ka bërë? Oh, yeri. Më shumë sesa duhet, ka mbarësinë, edhe gabime nga këto. Vrasje, për të filluar. Po, po. Dhe pas kësaj gjëra, jo për të mos ta, çu, domethënë, mos i mbajmë kod pesu. Suspense. Ky kishte një të dashur. Ka një grua ose i shgrua, ku diun se çfarë marrëdhënie ka me të por jetonte ndërkohë me një tjetër. Mhm. E cila u qete vrarë një ditë në shtëpinë e saj nga policia në shpinë, kur ku jetonin bashkë? Ku jetonin bashkë? Ty okay. jetonte me të dashurën, jo me gruan e tij dhe në orën 2 të mëngjesit ka thirrur policin dhe i ka treguar se si një burr, i cili kishte vendosur një llamp në kokë siminatorët, ëhë. Uh -huh. edhe që e bënde të padalluheshum, kishte ardhur, kishte bërë një bastisje në shtëpinë këtyre. Zë, kishte për të grabitur dhe kishte vrarë ai këtë gruan që kishte mbetur atje, viktim. Dhe sipas tij që të lënë gjithashtu edhe një cigare, A. lëmë, të marrë kësërme, që ne nuk e kemi, thoshtë e tonë, nuk e pim, ishte e tia, edhe në njërën nga ato cepat e derës, kështë ngejlur një cop nga këmisha e vrasës i të subozuar, vetëm se policia uh -huh. gjithi që në cigaren të këbishti, um. Adoja ishte e kti. <gjë> e kti. Po, e kti vet. David Romig e ka emrin këtu. Si kishte marr parasysh. Jo, dhe... S'ka par filmën mjaftush. Kurse thoshte këmisha e mbetur tek cepi derës dukej qart nga analiza. Mhm. <gjë> uh -huh. që, po që ishte po. Seshim përqantan që ishte prerë me gëshër. Nuk ishte e grisur si Pa, siç mund të gëshër. Siç mund të ndodhin gjec. gjatë një përpjekje, uh -huh. po. Dhe ai kishte prerë me gëshër dhe kishte ngecur aty, domethënë diçka e tillë. Ë, por më e keqja ishte kjo. Që ky pasi merret në intervistë nga policia. Fillonin shkruan tekste 12. SMS ish gruas së tij apo gruas së tij, nuk e di tani. Mm -hmm. Kjo gruaja tjetër pra. Po. Me i thotë që kshu kshu thotë. Më morën, më duket se do marrëston sepse m'kan kuptuar etj etj. Me sa duket këy ka konfidencë me këtë. Një I ja tregon këtë gjëra. I refen të gjitha. Po, vetëm që në vend që t'i ja dërgonte kësaj mesazhin, ia ja dërgoi detektivit që sapo kishte marrë në pyetje. Aha. Sepse kishte ngatruar numrin në numërin, pa. Edhe adha ati. Që që shkoj edhe situash... U dërzuave. Pa. Kër e dërgoj edhe send, mos! Mos! Te përshonë. <laughs> pa ka më shumën që kjo ka ndodur, në ndodur edhe ne mëndë njerë. Pa. <laughs> Të meri është me disa nga këto aplikacione tjeri, kur uh, mundesh përshon mund që pa e shblokuar tër, totalisht Telefonin mund ti përgjigjesh një, për shemb, vjen diçka në WhatsApp, mm -hmm. e ti mund t'i kthesh përgjigje pa hyrë domethënë kështu brenda në chatin, por që nga ekrani nga jashtë si thua. Ëh. Mm -hmm. Po ndonjëherë ndodh që janë disa çate aktive dhe ti shkon, mendon se bëj shkruan në vendin e gabuar. Po. Njëri i dheja dërgon tjetrit. Që mund thjesht duke pasur një bisedë për shemb me një të afërm apo ku diu ndash. Mm -hmm. Dërgon mamaj, dërgon mamasin kushun nga këto puthjet. Së i shkon. Edhe në vënd t'ja dërgojsh ma masë, për shumë t'ja dërgojnë Ku t'ja dërgojnë të një Mund t'ja dërgojnë shë vetë për shumë Së është Gjeja e dur Që që kujtes me këto Që dhe kju? Pa ku ma i gjenë është të me puthja Kju thjeshtë uh, u rëfyje që kështë të bërë vrasja Këtë e mba s'pan kru Për m'daj po them, është fityra i njeriu që e kupton Që ka shtu për send nga din në <laughs>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 Klub FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë më nxësë, mirë se vini e shtora dhe një, tete, të te, 33 minuta mi shtashur në klubin e mqisit. Mirë më nxësë, të gjitha. Më nxësi, jeri. Më nxësë, lëndje. Më nxësë, jesi. Olë ta, lërë ka. Më nxësë, jesi. Të rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, rërë, Davuloni më ka thën Sadio Mane. 931 Baron. Sadio unif, Mane Fitton, The Ratna Electronic Line. Unë jam. Po. Ja për... Sadio Mane, po, ka luan për Liverpulin, bëri <laughs> 3 gola më pranë. Bravo. Bravo Mania. <clears throat> Shpresojmë të jeni atë të. Okej, atë që të më dim. Por çka një nga Lajments që është botuar në reporter.al, një nga gjërat që nuk i lexojmë më shpesh në shtypin shqiptar sepse s'kan kohë për këto. Se merren me të tjerë apo gjithsesi, kompania publike e shpërndarjes së energjisë elektrike OSHE-a është nën hetim nga prokuroria. Mos po, ka po, po e kam mundur zot. Për akuzat se mbifaturon një pjesë të klientëve të saj, duke i krijuar mundësi vetes që të ul artificialisht nivelin e humbjeve në rrjet. Kjo është e vërtetë. Pra, sepse kërkohet nga OSHE-a që të ul nivelin e humbjeve në rrjet dhe një mënyrë për ta bërë kështjën për të është topak du kemi faturuar njerëzit, njerëzit pak atje pak atje dhe dhe del pasaj përqindja më e ulët siç po tregojnë këta super, super është një një shkrim po e shkojmë ne shkruajmë Lorati nga report.al pra është Ola Xama she ka e ka shkruar këta po lexojmë për një zotëri i cili shkruan shkruan këtu vite që ndodhin në fakt po po në njëra nga mënyra se si se si mund të konkretizohet kjo uhm mm është historija e këti Fatos Krasnici që është 53 vjetë, që është krye familjarë dhe është i papun për e disa viteshë. A i thotë se situata familjes të ti e shumë e mështirë sepse pre një muaj kanë betur edhe pa energjë elektrike fare, pa drita. Në familjen Krasnici plus papun dhe më të në këto. Ne e mi fukarejnë konsën, të dajë dhe nuk kemi drita. Mendojmë se kemi një mbi faturim në muaj në març 2017, në gardu një faturë ku të regonë se jemi debitorë për shumën 1.5 milion lek të vjetra. Oh. Ka thënë Krasnishin muajnë djetorë për një intervjës për Birnin. Do thë që në mars këj një vit në parë ka... Një për e i bjeve në që të tjeli kompani që... <laughs> dhe jo një shtupia. Krasnishin shprejtë se ka shkuar në shumë zyrat kompani dhe të instituciones tjera dhe në të të entit regulator të energjis por ku do ku ka shkuar e kanë këthyre mbrava duke i thënë se duhet a pagua i fat sepse i ka ardhur, kemi një muaj, thot pa drita, lutemi në ebri një zgjidje, sepse kam vajzën 7 zënë, me tani është dimër, tani ajo mundet e të këtë lindur, se kanë galuar e 2 muaj tjerë, nuk këtë që është bërë me këta, Skander. por si pas birë në rasti i krasni që të nuk është izoluar, sepse në zyrat e kujtesit të klientve në qendrën e OSHES atje, radha e këtyre është shumë e gjatë, 6.2.000 ankesa me pretendime për k Gjashjet e 2.000 Ja në ta që flasin Më të gjishkojnë, përre Pisa tjede Bravo po Ka susho, e, tërë, dokumenta atani Të sigurore nga Birnë Që të regojnë se Në disa drejtori rajonalet Kompanis të shpëndarjes e energjisë elektrike Bifaturohen qytetarët Në bast një planin mujor Që shpëndarjen nga zyrat qëndrore Dhe ka qëllim të fshe humbjet në rritë dhe të përmishsoj të reguësit e kompanis. Do më dhe mbifaturimi Tore. në zyrat rajonale bëjë në bastë një plani që shpërndajet nga zyrat që ndroret kompanis. O shë e e. Brabe. Që shpërndajet energjis. Në mënyrë që, që të syru, mos bjerë në sybra të, të, të, të, të përhavet për sa më bu. Kjo është si shfarë si. Shfar, shfar si pas bjerën është në nëhetim nga progurria. Të vjedin njerëzit me stil. Do më dhe në... O shë e e. E imaginonë sepse ka një plan të rimëkëmbjes. së kompanisë që qeveria ja kërkon edhe një rinelindje. Nëse pe. kjo është e vërtetë, nëse provohen këto dokumenta siguruar nga BIR-n dhe provojnë faktet që prokuroria e kanë anëtim të çështjeve, do të shpie tani. Vidën qytetarët çfarë? Me skem, skem vjedhës, qytetarëve skem. Për... Me thon shoqu. Wow. Mirë. 069 207 222 Për nëjë komendë nëse keni Më nga shkroni aty në lidi me këtë Bo kjo është skandalose 8.38 minuta Nëse do një të lezoni më shumë Do të vendosim një link atje Onse shkroni të kë reporter.al Edhe e gjenin të raportuar të kë birn Reporter.al Që të drish nuk e gjenkët në ato po, po, Gazetat shush, e ke mësish në, në, në, në gazetat <laughs> Ne ise për pak e prisa gjum po po <laughs> ne gazinave e zakonshme po ko. themi mas vak ordinere ish një fjalë për e zakonshmen që është sinonim po <laughs> ok themi mas vak she sees the vision go come la left to right she has her some trouble she has dances and she sips a cup of cola got a difference yet. That's what you calling for but pick up my left you in it you took it back to the floor you asking what's happening ain't skinny ain't now enough the argument but well, she sips the coca cola she can't tell the difference yeah oh pump pump pump pump pump pump pump can't tell the difference yeah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 caught it caught it sketch out the difference the Së të gjithë mirësevini në klubin e mëngjesit mish tash ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi. Mirëngjes Blendi, unë jam Jeri. Kjo është Jeri. Mirë ngjitur. Është Altini, ajo është Olta dhe Lori gjithashtu. Ne këtu në klubin e mëngjesit zot ditë me ju. Ejë. Olta. Verdra. Po. Le të dijmë një raport që është për havur ose të shpërndar. Mbi situatën e fëmijëve që jetojnë në një zonë lufte dhe dhe shqiron se sot në botë mm -hmm. 1 në çdo 6 fëmijë jeton në një zonë lufte. Ëh oh, uh, shumë po ka një rritje prej 75% që në vitet 90 dhe sot aktualisht son ata rreth 350 milion fëmijë jetojnë në një zonë lufte, në një zonë konflikti, qoftë si në Sirin, qoftë si në Afganistan mm -hmm. apo kudo tjetër që ka konflikte me arm. 1 uh, në 6 fëmijë, 1 në 6 fëmijë është duke përjetuar fmirin në botën që jetojmë ne sot. Botën moderne, botën e Elon Musk që ngre edhe hedh atë spacemanin drejt uh, planetit Mars. Makinat elektrike, telekomunikacioni, selfit, Insta, kudo janë gjitha këto gjëra të bukura që na lidhin me njëri-tjetrin dhe na bëjnë njësh, një 1 në 6 fëmijë Rritet me luft, me konfliktet tja shakonsh me lufta uh, Kjo është përdu shqetsuar Me thënë drejta Pafërshët se nuk duket Konfliktet në Sirin, në Jemen, në Irak E tjerë, e tjerë, e tjerë um, Unë doja i shë Reçë kësaj Ne të bëni me dhe një Këkam parë unë Sot në këtërbën e mqesit dakor sepse më ka dal një që nuk duhet ta kisha parë po them në kuptimin oh, jo jo jo jo jo jo se kam nata kuptimin negativ nuk nuk është të kanë një gjë por dua të them që çudi e madhe që e pashtëm dhe nuk prisja që ta shih aftë do e thosha okay nuk prisja që ta shih kështu që mund të jetë surprizë uh, edhe për edhe për Yueri po ju e dini se si është kjo loj nëse e gjeni më ish dashur se kë kan pau ndërgojeni menjëherë në 0692070222 ne do ju japim një super dhurat çfarë do jetë Një dhurat nga Electronic Line. Super. Një dhurat nga Electronic Line. Okej, okay. shumir, gati. Êshtë mashku? Êshtë e sakt ieri. Mashku? Nbi 20. E sakt ieri është nbi 20. Êshtë edhe nbi 50? Mendoj se jo. Jo. jo. Okay. Atër është aktor? Jo. Politikan? Hmmmm. I ka hyrë politikës, yes Quhet? Um, I gjatë Mesatar, okej, okay, pa i quhet Nuk është i shkurët, është kështë që Së po i hyrë masaj Jo i gjatë si Jo Jo brun uh, okay. Ish brun E qartë Vërsej me Lorin Jo të rëna mm. Jo të mbaruar, apo të rëna Të rëna Suza? E sakt Lori. Florë të rëna dhe syze. Deputat. Jo, jo, jo deputet. Kujdes, i ka hyr politikës, e kanë vën. Por uh... e kanë vën më pahir. Jo, jo, më pahir jo. <laughs> Se trembë dot. Çmbi saka. Mm. Mm. M. Mm. Sprincë tash ia. Ja. I Rilindjes? I Rilindjes. Si e thekë? Ska Ose? ma një këndëtacion kajsh negativë Rilindja Jo, Kërnjë, se kurëtë ashtë partija socialista Jo, fëlluat dëmë qatë pëse së më shërës rilindja Jo, shumë realisht, shumë po së bëzë që si një gjithë bukur që erdi u përdojë Ma dje rezultoj fitu e se gjitha këto Sot, kërërë thonë Rilindja Njërësë kompleksoem shumë Më Rilindas Nuk e dimë që Ka rëshkidur Aha Ska ma fida Okej Do të një një djemet, nga një a... qytet tjetër njërë Nga durëse? Jo, jo A, a tërë është nga së... kavaja Jo, jo, jo A i se të që bëhet? Një qytet tjetër Një mm. basulli O, po si, bra Ska rinjë dinjë dinjë Së po bia asë njërë kjo zilja pra. Ha me Lori Ha Lori e shkortar, e? Ja Lori, se shkoj qërë Këka më parë Mërë që ki njërë të që së kambino. Skëping në dis, ri linda një tjetër qytet. Tash i ka hyr politikës von. Tokët i ka të rëna. Me syze. Me syze. Po von pra von. Ojta, duhet sikur ka një ide ose kush e di. Po më duket se merri. Ja dhimbje barku. Ëh. Thej. Kan dhimbje barku. Është nga Jugu? Me sakt. Po, është nga Jugu. Po. Ës nga oh. Vlora vëllai? Ës nga Vlora vëllai. Saktë, ose po di emrin. <laughs> okej, okay, shumë mirë, si ai di emrin? Vazdojmë. Ky është Flo Kuç. Flo Kuç, jo. Udal bashkis. <laughs> Çart, <laughs> saktë, bukur, si ka emrin? Emrin, pra, emrin. Më shikoj atë, më shikoj, shikoj. Yeah, jo, nuk po shikoj. Ha, Anton Ledi, ha, sigarë. <laughs> sigarë, bra. Leli, ha. ha. Ha, ha. Ha, hasun se di. Ha, okej, s'aqutohet. Kthehemi mbas pak. Ema mirë çkeni tani? Leli di. Lele. Volleli diu në shkëng por. <laughs> se ka emri po mir. Në fakt ne diu. Ore ka një kryebashkëk Florë ka 4 a 5 vjet akoma si kemsuar emrin ne aty aty se ka. Keq na vjen. Gjika, Gjika. Gjika mbahen mën sarrohet. Çfarë kishte? Viktor. Viktor. Viktor Gjika shënjësor. Fitor domethën Viktor është Viktor. Gërmues Gjika ç'a ishte ai? Pallas Gjika ç'a ishte? Them pas. 1000 10 creators were at all should be Woah woah No need to put you words in my mouth no Don't even convince me at all I love this feeling up to have no doubt Woah woah It's for us It's a start It's a fall one come back You're so It's a start, it's a fall Si, si, si, mirëmëngjes. Ju keni ardhur në Clubin e Mirëmëngjesit ora tani pothuajse 8:52 minuta më shtatëshur jam blenë këtu bashkë me Jerin me Altin. Oltën dhe Lorin zgjohen mesu nga ora 7 deri në orën 10. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. A mendoni ti vërtet kjo skema e marshtrimit ose vjedhjes po, klien po, të klientëve nga Osheja? Nëse në Lisbë siç E arritet, ne kam bën disa herë edhe prap edhe më ankesat një denjëm ka thonë, o paguaje. Kare, në alerad Për mirë, qërë ke ngrënë ti? Në falë Ka ardhur shumë njartë? Për kërë, ke a shumë njartë Parë të tre par vjetës 120 mil eke 120 mil eke? Ndë vitë Shumë është Shumë është Shumë është Edhe ndërkoj që unë si shafarë në shpionisha Dymë torë në punë E nuk e ditë E përsoa dhe në facebook E bërë në shumë I së kodën Se se E përën i pagova. I garantojnë 120 ditë. Sigurosh ti paguash altinat. Po do të, të, të, të, të pre faturën. Po ai, ashtu kanë këti, ai kishte 1.5 milion, kështu që, që mos u shqetëso. Po po. Një fraksion ka si më atë është. Pëhënç harë thotë mesazh. Po thotë, por un kam një mesazh që më thotë drejtori i njëjojë F për të drejtat e konsumatorëve dhe kemi që në 2015-ën që e kemi denoncuar këtë gjë. Si bi faturimin e OS-s. Po mirë, por në çonse ka dokumenta tani si birn pretendon se ka dokumenta që që provojnë se ka një plan që ndror nga kompanija e cila u dërgonë këtyre, faturistëve, se sa energjë elektrike është hedhur në rjetë dhe duhet faturuar për atë muaj. Mm -hmm. Pra thu e të jeri që, po them, kota që në terma, do faturosh një mi, okay? ka është një si, një mi një si, mm -hmm. se a është kam hedhur unë në rjetë. Pa më bërësi se sa humbasu unë në rjetë, apo se sa thotë sa hati se ka konsumuar, Kër, Konsumatori fundor atje, ti duhet të faturosh 1000 atë muaj dhe duhet ta gjesh mënyrën. Paktë, paktë, paktë, paktë po kur të mblidhen ato gjëra, duhet jet jet jet të jetë 1000 në këtë mënyrë edhe edhe ç'po ton. Edhe fshihet, domethënë një, një pjesë e humbjeve në rjet, apo ku do të, të s'ka normë pra që duhet. Duhet pra. ka të plocuar normë pra. Kaq kam hedhur unë thot ai në fiderat edhe kaç duhet të më kthenin mbrapsht në para. Tani unë ka të rasti ti unë. Dhero që marrdhënia me konsumatorin është private sepse ti nuk ke një Marrdhëni me kompaninë për sa hedha ajo në rriete dhe sa andi këtej. Ti e ke nga dera jote, nga zilja apo shkalla, ku duhet të them se ku fillon ajo matja? Ë në shtëpi apo jo? Ja. Mm -hmm. Dhe s'do ti shfaren se çfarë çfarë ka hedhur ai në rriete, un kaq që kam konsumuar, kaq të, të shahati, kaq është uh, seqart. Un në fakt paguaj edhe dritë shkallën, ndërkohë që dritën e shkallës andez nga Chelsea që kanë brenda në saatin tim. Ah, oh, vërtet. Uh -huh. Ti një rasti i veçantë flas. <laughs> Un nuk kam një medalje këtu se po ta fiksha mirë tani. Do ta ngulja, do ta ngulja mun kraharor që ta ta vieti. Pra Kula ti një sekondë, një sekondë, dëgjo, dëgjo. Kjo është histori. Kjo është histori. E lëm këtë fare me 1 milion faturime çaj. Kjo paguan dhjetë shkallë 2000 lekë në muaj. Jo, ja, është 3000 lekë vjet. Mbal 3000 lekë vetra në muaj. Vetra. Plus që ajo llampa atje kur ndizet <gjohar> jo vetëm imja. 150 lekë në muaj, vetëm. Jo vetëm imja, fut... edhe e komshiut në kat të tretë, edhe tjetrit e të gjithë. Do të thotë i gjithë komshin. Do të shnitë shkallën në shtëpi? Po. M'fal, kush sa ka litur shkallën në çfim? E ke bën vetë punë. Hola le. Po ja, jo, edhe edhe ti paguam, po e paguem, të ndajmë të tjerët. Dakor, ne paguam 3000 lek. Po 3000 lekë ti do të paguim ne. 3000 lekë ti paguan po. Po se ajo po, po, po për dakor, po ajo përveç kësaj. Jemi pesë veta në shkallë, pesë. Vetë këtë lekë duhet të ti japin ty, pra me që me që faturta përfshiqan ty. <gjithi> dhe të mbri një legët, gjithë si për agëtën dhëm... Për si të bëjmë për këtë vërtetë, se itumë 12 muajnë nga 3.000 legët Për se është lidur drita shkita, Kau, e shkallës, brënda e shpistade Të se kuptojum Wow, tani, për po koj di umëse është lidur, serëzisht wow. elektricis të i ga për lidhjet Për koj di di që është lidur drita e shkallës, brënda e shkallës, brënda e shkallës, brënda e shkallës, brënda e shkallës, brënd Mirë mund ti të vësh vetëm çelësi brenda. Shkallësa. Po sa ka bërë ti që mos mos e lodhësh ti, mos ta gàmberkësh shumë më luks. Mund ta ndësi shkallën nga brenda. Po. Ti mund të ndësi dritat e bulevardit nga brenda. Tamë. Kur e veten. Do ta vër bashkia kështu. Ndësi rrugë, mos haro edhe këto. Ti mund i jap çelësin e çelësit të oltës. Ja, japni vërtet. Ja, çelësin e qytetit. E kam bler disa herë të çelës. 3000 lekë në muaj kam paguar mendos sa këto. Mirë. Kalenderit Kalenderit, dolda, shpesoj kështë që shetsim të bashkimi Në më gjës, ma tje direkt, pëmjë lidit direkt Të atë e bashkimi të të të të të të televizor atë jem Këthejnë bas pak mishdashur Gjorgjezra, Paradise My mind, my mind My mind, my mind, my mind Well, it's a paradise whenever I'm with you Ride on, ride on I will ride on down the road I will find you, I will hold you I'll be there It's long It's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there I know you heard it from those other boys, but this time between, it's real, it's something that I'm feeling I know you heard it from those other boys, but this time between, it's real, it. it's something that I'm feeling If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love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 All right. Everybody get up. Everybody get up. Blur lines në klubin Mjesit nga Robin Thick mirëdashur për El Williams gjithashtu mirëngjësi që djive në 7 minuta 98 po shkon në vranë për jashtë pak çu si pak ftoq. Ah. Pak ftoq edhe si si gati gati sigurobë si pikon. ë ah, e I pikoi thuat? Uh, ka mbushurën që po. <laughs> nuk e di le të shohim le të shohim uh, Olta Basti është ende i fuqishëm Olta ah. ka thënë se nuk ka për të pasur shisot. Kyçë Uh, nëse lageni sot mm. keni një përgjigëse për gjithën këtu. Qysh Oltarega? Oltarega, po. Jehi ora me fituesi tani? Mbaj përgjigësi për kohën. Le të le të bëjmë pak Ke parë Dritan Levin. Kam parë Dritanin, po. Bra Dritan 369 i mbron numri Albit, fiton një dhuratë nga Elektronik Lab. Që për momentin patëm edhe një kshu. Zbrazi uh, Emri. Zbrazi Emri, po. Nuk na nuk na kujtoi Emri. Për çamet. Mhm. Për çamet, ë Emri i tij. Po ja që e mornë në beshë Ndërko Kemi një censurë e cilat zjatë frejt ditësh Duaj që alë tini ta përsërisë dhe njerë nëse mundesh Zotit tini E me një ndim, adje E me një ndim, adje, po, i ebi Kë ishull ishte edhe një strehe piratve Që sulmoni në një trektare. Mm, mm, mm, e trektare Kemi mm, thënë mm, kur anë mm, thënë në smane Arabe Egiptiane Në kemi thënë që është afër. Është afër po. Asmane, Osmane, po. Kur i themi Osmane, Osmane, këta brënda. <laughs> si si. Purdhë. E kaç, kaç. Allah, Allah. <laughs> Shumë <laughs> më të çfarë. Nuk se dëgjova. Je, <laughs> yeah, më mirë se dëgjova, kash. Ja, duke futur ne një konotacion <laughs> fetar brënda, tha. Okej. Ja e përsërit. Dëgjoj e pak, dëgjoj. Pikërisht, do të thënë që është ajo që artisti më than, jemi afër, jemi afër. Ky ishull ishte edhe një strehë piratëve, që sulmonin anije tregtare. Okej. Besoj tani mund të jesh. Për ty që e di eri po. Katolike. Prap, jo, katolike. Jo, mos, pas, pas, mos, mos, prap. <laughs> mos, mos prap. Mos, mos. Mjat, mjat. Okej, okay, dakor. Bye door. Përse mos shto? S'e mos, mos kushet di ndoshta. Një piadon në kok. Yikes. Çega e vërtis shumë shoko. Jas zakonisht. A jeni gati? Po. Do të luajmë ish dashur këtu në klubin e mëmësit. M-m-m-m-m-m-m-m mm, mm, mm. Dhe të luajm Futbol ja, ja, Dhe të luajm lojën tonë dhe preferuar që që vetë shazam A, pak pa pa. e vështirë për mua sot E, di, po E vështirë që të mundë sepse luan altimi ja, ja. I njërë në dhyshe si pantera nera dhe, dhe dhe përpishem dhe përpishem... Dhe, pa. okay. Do vërpishem të dhjoj që të të të të të Dhe vërpishem të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Joan, je ria, ti çon do fitoj gjithsesi. Jo, ti s'do fitosh. Nëse çka ka qenë. Do të them nuk do të thos se si. do fitosh, po. <laughs> dhe nuk do thosë do fitosh, edhe mund të fitosh. Mund të jetë një surprizë. Saqë mm -hmm. Altinia është e fuqishëm te kjo lojë, le ta themi. Mhm, mm kjo është e vërtetë. Kështu që është edhe është një lojë ku fiton ai pa i citon. Dhe thia Anagramën i vaka lënë juve. Kto lojërat. Është irritant ta fitoj këtë lojë. Po. Ka të bëjë me muzikën. Pse jo, Altinia e gatin. Gati. Kjo është kënga e parë për nditenë sot me mishdashur. Nëse e gjeni secila kënga bjerin i zileve. Olta Altin dhe Jeri. Ok. Ja, ku fillojmë me këtë. Volta. Oh. Backstreet Boys. Backstreet Boys është saktë. Bravo, Volta. Nëse do që të dishosh pikën e Voltam, titullin e këngës. Uh, Show Me The Meaning Of Being Loved. Ja. No? Në një tjetër. You will do well. Me dëzaj. Këngasht, I want it that way okay. Okay, I want it that way Pra kemi një pik bërë orëtën Dere të një këngë e pariku Këngë e dytë këngë e dytë këngë Mishë dashër fillon të një We belong together And you know that I'm right <laughs> Jamora sinëri, nuk duhet të më farë. Është ky mosheta. A sa dërin që jeni o zot. Nuk mund të lekim të dëgjojmë. Ngrija telefonin, <test> kush është se blasit e kush do të tha thot. Okej, boystoman. Boystoman është sakt, bravo. E rutinave është sakt, boystoman. Ah, okay. End of the road. Oltar ka fituar pikën e xhit. Bravo, Olta! Të lomë të Olta, bravo. dy pikë për Thanks sot mishëdashër Olta, dheri tani. Këpë mm. që wow. në të bërshë të testi që të co. Wow. I të regovat gjithë. Shumirë. Mhm. Mm I në ganti për këngën tjetër? Po! Oh. Okej. Okay. Një sekundë se do të bëjmë... Të fëqishme. Të bëjmë të fëqishme. Këngën tjetër. Po bëjmë bëjmë të? Bëjmë bëjmë. A mund ta themi që ky quiz është për ne, Brenda Star? Është statu, për ju, Brenda Star. Ma vjen në telefon. Po, pra. Ç'është po kian punë? Edhe orgesa si të mos flas, zakonisht flet ajo nga ne. Okej. Gati pra. Kujdes, kjo është kënga e radhës, miqtë dashur, në Shazam. Deri tani. Mangrip pak më azhuj. Mangrip pak problem. Faleminderit. Deri te aty. Ejaj. Ejaj. Ceka qjo shne. Mangri tani. Ja. Ja. Ja. S'më s'a. Kush? Ah, Sigma? E, pasak? Enigma. Jo, jo, ska... s'ka enigma, unës nuk më kujtovë të këllë. Êshtë, Asta... e di se kanë kësë. Enigma, Return enigma. to Innocence, jo, Sigma, më bënë këtë që më të ashtë treherë, Sigma më të ashtë enigma, jo, s'ka nuk që vëtë. Se rëzist nuk që vëtë këtë farët, këtë farët, këtë farët, këtë farët, këtë farët, këtë farët, këtë farët, këtë farët, këtë farët, këtë far Okej, sa i një të di? 2.0 për orë, 2.0 për orë. 3.3.0, gjëve. Okej, 3.0 për orë. 3.0 për orë. Kjo është kënë gaj rado, s'kuites! Ope gjete ruzje. Lejome telefonata. Sënë dimon altinin ashtë? Amora, sënjëri? Amora, sënjëri? Bruce Springsteen better I could Let me need to recognize myself so my night Are you Siri? Yo, Siri stop it. Oh man, Bruce Springsteen <coughs> Streets of Philadelphia is <laughs> <First>, uh, super <laughs> hit, Super Kong. Hey, okay, mira, nu se dis si do diniu ve këtej. Ja, tani më shpërndaj një tomatë te dera, ë? Mos bëj shusë lojesh. Jo, lojesh, lojesh. Kujdes, kjo është erratë. Bizharton. Amba, të mundi me studim, me shkollë, me telefon. Prinz Alta. Alta. Jo, prinsës e pasak. Kushtjetë? Jo, ma unë i dikta, po nuk i kam si janë farët e preferenës. Si janë dhe preferenës e të tua, ja. Vi e prapë të nevoni. A thash, Rudi mund të vishë në studio dhe të marrës pjesën dhe ojë. Never gonna give you up. Never gonna... Oke, mirë. Êshtë... Rikasli. I të duam shumë, po... Jemi vetëm nëtë pesë Në e ditë Mirë Po e shikon Se pëse kam kavuk një vend Kam kavuk një vend Skate man Skate man E sak bravo, Një vikë për aldinin është Skate <laughs> oh, man <tabla> Skate man zone I'm a scap man 3 me 1 Bravo, bravo, bravo Shumir 3 me 1 Kjo ishte kënga e 5 Kjo është kënga e 6 Kujtes Tani Jeni vetëm jua Atini, Topak, California. California Love, California Love, the suck bravo, qof 2 pik për specialin tash, më lërtosh. Ka çet di pa. Ka ni bebe. Po po, ka ni bebe çan. Jemi në retro mood. Voltë. Ja i re ha, vazhdon. E jeta, nuk auto. Je, jam prit nuk është djegur, një sekond. Es ku dia. Bravo, cool yo. <laughs> <laughs> Coolio, Michael Fiber Gangster's Paradise. Venga, ti një gjithë. I've got a shadow up. I take a look at my life and realize there's nothing left. Just I been pressing. Me duhet për ultim ka the color kong të më dura. Ne sigojmë se sot ta avim të aruar rezultatin 42 mbi altinim i dashur. Kënga rando se këtu. Tinies sleep. Warri public. Warri publik, kjo të kadër me trëmendjes, dashur kadër me trëmendje, bravo çoj. Hyri ke zona vetë. Tani hyri te zona e ti, po. Le të shkojmë nëse do të arrim ta nxjerrim nga zona. Kasi, vete. Se, e pa fituaj ulta prap un i nderoj. Po, është e vërtetë. Mirë, kjo është erradës kujdenc altin e ulta. sanno <tos> che okay, ore sono questa uh, mm. Ermalmeta me këtë Sicuramente <laughs> no. bravo bravo bravo sulla rampa guarda che cadrme cader ed è due cangan mbetur un portata volta para semo cioè non fa sconti neanche un funerale che è un foco che di vergogna di gente sull'asfalto e sangue nella foglia e questo corpo enorme che noi chiamiamo terra ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra galassie di persone che si spezzano nello spazio c'è una cosa che ho e Raldo Solta Boganti dy kanë mbetur 4 me 4 Altini me Oldon Shazam. Ëh, jep një ontë. Solta. Era i strefit. Jo, më pas sakt. A a a a a a. Jam era. I ha shta jashtë. Oo, kam. E ka kështu bides. Se zogu më i mirë për këtë tunë. Tunë, tunë që sa. Bravo! A zogu më i mirë për këtë no bra? Po doja dot. Po thoshte <laughs> tunë, s'ka gjë. Ndaj më mori. Urdhëro? Pesë me katër tani? 5 me 4. 5 me 4 jemi. Okej. Okay. <laughs> Dhe kjo do të? Pesh, pesh. Kënga e fundit, peshe, peshe. fundit për ditën e sotme. Për caultat, për zon. <laughs> Ok. Guidas. Cuna de goca. Oh Adriano Celentano, bravo, bravo. Si va questa storia. E to pare. Lascia sai che con Adriano Celentano mi sdarò No, io non so parlare d'amore. Ho studiato di quegli album. <ride> Ja, kundështarë e ditë. Ti ke më tradito, kam e sai. Bravo al Tinzula e ke fituar për një pikë, holda më vërtet shumë seç. Ishe shumë fenomenal. A dhe nga gjithë këngët që dëgjuam deri tani, kë donit që të kishim për po më se Dorri s'ka kërkuar kurrë asnjë gjë. Kam shumë nostalgji për atë. Në vetë çka bër ky me ato. Ulion ose Ermal. Oke, mirë. Pastaj <bër>. letra <gjës> i kthejmë në qytet. Leta i kthejmë Lorin me dashur në gjimnazi edhe një tjetër. Ne kemi një sesion edhe të bi. Lori ku jemi tani? Sa gjimnazi jemi këtu? <gjës> Sa mi frashëri. <gjës> ja, Sa mi jemi? Petra mini dhe Petroni. Petroni sigurisht. Fysëm në ditën e së sotme. Ne kemi këtu Lori, ne kemi këtu out of the shadow of yeah. so <laughs> <laughs> lives, the classic right thinking must test it just i've been black and i've noticed so so so so that you shu, are contradicting fun <laughs> Stop. Stop. Stop. no emperor oh, okay hey what fuck threw me this it's like a pump you know that sun hurt up you better watch how you talking and where you walking are you and your homies my been lined up i really hate the trip but i got a low They croak, I see myself in the pistol smoke, fool I'm the kind of cheater, little homies wanna be like On my knees in the night, saying prayers in the street lot Been standing most of the night, feeling yeah. like got the situation they got be facing i can't live a normal life i was raised by the street so i got to be damn with the hood team too much dalla veg and watch it got me chasing dreams i'm a educated new with money on my mind got my ten in my hand and the gleam in my eye i'm a locked out boys to set tripping banker and my homies is dead so don't arouse my anger for there ain't nothing but a heartbeat the way i'm living life do a die yeah. but can i say i'm poor and green never will i live to see 24 the way then just going i don't know jam me why. So blind to see That the ones we hurt Are you and me yeah. oh, Then oh, stay oh, mostly oh.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 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në klab FM në njëshin pikat Halo Malo Mirë më nëgjesi që të gjithëve <tër> Hello <tër> Hajë të kam një fiturës Zonja Jebjë, dhe Shparkadu Zotërin Shpakadua të nësura Yes, uh... Më në fundë Më në fundë <laughs> Mëslimane Bravo mm. Exactement Si pas uh... Prit, ku shë ka gjetur njërë? E ku të gjemje? Po prit, pra ma rada <laughs> Diti 380 i mbara nëmëri fiton orën nga primi moqës 2 bileta për në Cineplex dhe duratën nga Electronic Line Bravo, shoftën dhe duratën nga Electronic Line Mishdashur është dënda një do bëjmi pak serios me lajmet që është 9.25 minuta mm. Gjithon si pas A uh... Paj qështë që unë jam duke promovuar këtu mm. Pa dashën time, por me kënajsin time të plotë gjithës si Birnit, mm. reportët pika lë Departamenti Amerikani shtetit i ka ndaluar të mërkurën Hyrjen në shtetet bashkuarat Amerikës Ishë prokurori për gjithë shëma drejatik Lala Dhe familjes të ti Duke e akuzuar atë për korupcion Ska mështë mm. Jo, kjo është, është tishka që ka ndotur dje Por, në njoftimin që është bërë publik nga sekretari shtetit Rex Tillerson Këtipi i zjedhën nga Trumpi për të drejtuar mm. Departamentin Amerikan të shtetit. Rex Tillerson është nëmri një i Departamentit dhe ish CEO i Exxon Mobile e këtyre kompanive gjigande dikur marrë me biznes për shumë vite. Rex Tillerson uh, ka bërë një njoftim ku nënvizohet se këj vendim për të andaluar a drejatik lallën që të hyjë në shtetit bashkuarët Amerikës meret për shkakt të përfshirjes në mënyrë do me thënëse të zotit lalla në korrupsion ose shkeljeve të mëdha të të drejtave të njerëjve. Njofton Birn. Ligji amerikan parashikon që në rastet kur ka informacione të besueshme se zyrtarë të huaj përfshihen në raste madhore korrupsioni ose shkeljë të rënda të të drejtave të njerëjve, këtyre individëve dhe familjeve të tyre të, të afërt u ndalohet hyrja në shtetet e bashkuara. Por ky pse dot etikën në, në Amerik, nuk është mirëfun. Dhe sekretari i shtetit ka të drejtë të sanksionohet ndaj këtyre individëve dhe familjeve të tyre ë uh, për ti miratuar privatisht ose ti bëj publike. Në rast se siç ishte rasti i Zotës Sllava kur e kanë bërë publike, po. Ësë po shfutoi, po. Amerika është më ke se këtu. Jo, <laughs> nuk e di Maltin. Typo e thua. <clears throat> po flas për sa i përket këtyre shkeljeve, Volta. Se kjo është asnjë uh, si, si, çdo si, si, si. kujt. <laughs> Edhe, edhe jam përmendën që duke ikur që këtu mund t'i shpëtojnë, domethënë. Të Shqa uh, i kin Amerikun, atje. Po ka të vërtetë që po. Tani varet ku ti mund, nuk e di, varet. Kam përsërimin të po? po. po që është rast pas rasti, po. Por ky është njoftim që është bër publik nga sekretaria e Amerikani Shtetit. Sepse se ku e ka se përmendur zyrtari i po. shtetit ka diçka personale ja. sës... me zotin Allahs. As me familjen e si tij son. Sepse kjo vlen për bashkortën e tij edhe për ë për gjithë familjen. Për fëmijët, po un son katër katër sa është në luaj. Mhm. Non Grata thotë Birn është shpallur Adriatikulla në SHB. Ky është titulli është i sapo botuar tani. Ka vend këtu Golim. Ku më shkon? Okej, Golim. Shenjini këthe lart. Çfarë është ai? Është një i Laçit dhe një i Peqinit. <laughs> <laughs> ja. Themas bakgründen im jetë tani është 8:09 e 28 minuta më i dashur. Jack Savorelli do të këndojë she should i'm yours i had no master plan i had no grand design i got a little out of hand i got a little out of line That ain't me no more I'm leaving that life behind I'm your Now I really get what love is for Get him me at the struggle in night If you give me your reason I didn't know I was looking for Love your Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, e. dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mgjesit. Uj është e jeti rëndësishëm për shëndetin të uaj. Nëse jeni vazhdimisht të hidratuar, nivellet e glukozës në gjak do të jenë të ulta dhe në këtë mënyrë do të menagjoni më mirë insulinën. Kjo është veçanërrisht të rëndësishme për diabetikët. Disa studime sugërojnë se hidratimi i duhur ju ndihmon të shmagni diabetin e tipi 2, kur nuk pini ujë, që farin do thë organismit? Informacione bazë për glukozën e gjakut. Glukoza është një nga sheqernat që trupi përdor për energji. Kur ju konsumoni karbohidrate, trupi juaj i ksen ato në glukozë. Ushqimet që përsitesen më lehtë dhe më shpejt, siç janë sheqernat e rafinuara dhe mielli i bardh, rrisin menjëherë nivelet e glukozës së gjakut. Ndërkohë që ushqimet më pak të rafinuara, siç janë drithrat e plotë, shkaktojnë një rritje të qëndrueshme, por edhe të ngadalshme të niveleve të glukozës në gjak. Me rritjen e këtyre niveleve, trupi çliron insulinë që detyron qelizat të akumulojnë një glukozën dhe të pakësojnë shasin e lëshuar në qarkurimin e gjakut. Diabetin dozë ku njerëzit kryoj një lojë rezistence nda insulinës dërkojnë që nivellet e glukozës në gjak mbeten të larta. Faktori i hidratim. Nësi jeni të shqetsuar për glukozu në gjak, atë herë sigurohni që të jeni vazhdimisht të hidratuar. Kur jeni të dehidratuar, organizmi prodhon një hormon të quajtur vasopresin e cila dëtyron veshkën të mbaj lëngje dhe mëlqin të prodhë shqerna në gjak. Kjo rritë në mënyrë të pashmangshme nivellet e glukonsus në gjak. Me kalimin e kohës, kjo situat mund të shkaktoj rezistencë ndaj insulinës. Në lidhje me diabetin, pavarësisht nevojës për konfirmime të mëtejshme shkencore, dehidratimi mund të shkaktojë hiperglicemi kronike ose nivele të lartë glukoze në gjak dhe rrjedhimisht diabet. Një studim i kohëve të fundit që ka zgjatur 9 vjet me subjekt 3615 të rritur, zbuloi që njerëzit si që pinin shumë ujë ishin më pak të rrezikuar nga hiperglicemia, ndërkohë se ata që pinin më pak ujë kishin më shumë gjasa të prekeshin nga hiperglicemia. Hidratimi i shëndetshëm. Të qeni të hidratuar ndihmon organizmin të shpërndajë në mënyrë të drejtë ushqyesit, të largojë mbetjet e dëmshme dhe të rregullojë temperaturën e trupit. Kur jeni të dehidratuar, ju mungon energia, vigjilenca përqendrimi, madje edhe mund të përjetoni edhe tension të ulët të gjakut. Femrat kanë nevojë për rreth 8 deri në 9 gota ujë ose lëngje të tjera që ju e kanë të hidratuara. Meshkujt anëtarë kanë nevojë për 10 deri në 11 gota lëngje në ditë. Shumica e pijeve përfshin kafe The child and the infants need these needs, but be careful. Sugary or carbonated drinks contribute to the rise of blood glucose levels. This is Club FM 100.4. Hey now, make your meals and hey now, make your breakfast hey now. Come a oh. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Altini, Olta Lorca, mirëmëngjes. Mirëmëngjesim ish dashur është ndër këto momente 9:39, ndërkohë Olta, jepim fituesit nëse ka dhe vazdojmë. Bara. Uh, nëse s'ka ç'të bëj. Nëse s'ka, thoj që vazhdojmë <laughs> atyre. Të hesht përgjithmonë. Jo, s'e kam. Kam fituesin e kongas ditës, Manola 819 i mbron numri, fiton 2 bileta për Cineplex. Bravo, to lut. Mm. Porosem pak më shumë për rastin që përmendëm këtu. Të ky është lajmi i freskët më të dhashur sepse është sapo i botuar në Twitterin. E kujt? E Departamenti i Amerikës së Shtetit, ja ku e kam gjetur, është e hapur nga faqja e tyre në Twitter. Mhm. Mm drejt për drejtë po. Dhe thotë se ky është një Public Designation of Adriatic Lala. Oh bo bo. Under section oh. 7031 C. Si. Edhe ka cituar pasajin ligjin uh, amerikan dhe më vonë shkruan se sekretari i Amerikës së Shtetit publikisht thot, uhm, mm ndalon pra hyrjen e ish prokurorit përgjithshëm të Shqipërisë Adriatic Llalla. Ehm, uh, për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të përmasave, domethënse dhe shpjegon pastaj në këtë tekstin që është atje më poshtë, uhm, mm se Pra kjo thotë kjo mas merret në rastet kur sekretari i shtetit ka informacionin e besueshëm që zyrtarët e huaj janë përfshir në korrupsion të përmasave, domethënë se ose në dhunime të të drejtave po, pra. të njerëut, siç mund të ishin marrje peng, çuar në prostitucion, e ke parasysh heqja e lirisë dikujt apo ose gjëra të kësaj natyre, pra, ose korrupsion, ose kjo, mund të ndjera ose tjetra ose të dyja sigurisht po, por që duan lashet me kam mësse bën domoshem e kam këtë sqarim jep dhe një sqarim tjetër mirë, kurse ka as më të keq ka njëherë në tjetër ëm <laughs> um, thotë që ligjia amerikan kërkon që sekretari i shtetit ta bëj këtë gjë publikisht mm -hmm. apo privatisht dhe sekretarin e ka zgjedhur që ta bëj publikisht prandaj ta, ta përmend me emër te hedhin twitterin atje dhe thotë se kjo vlen për zotin lalla për zonën e tij uh, për të bien Nuk e dinë se kjo është e bia që i dilte me ato fotografitë që ngasmonin në internet Bledimane që ky pasaj i kishin. Ashtu po. Kështë mësirë, kështë. Ha, ha. po. Nise, Nise, dhe... Do stajon, po. Ëh, uh, ta duhet mendojn edhe për familjen mosë. Çfarë, por shumë çfarë e bia që do të shkojnë në Amerik përshëm të studioj, që babai vet ka bërë diçka. Ne po tani. Kjo është kjo është, kjo është gabim. Mm. Do të bëhet msim llalla për gjithë herën. Po pra se print. Se so, han fëmijët. Po, fëmia do të haj kos. <laughs> është i privat. <laughs> Brindet zakonisht. Nuk e di. Megjithatë kanë vënë edhe një kanë vënë edhe një adresë email atje që nëse keni nevojë për informacion të mëtejshëm thotë mund të kontaktoni këtë email. Dhe është <laughs> e kampatall, e kampatall. Serioze këtu. INL INL viz, uh -huh. jo viz post, viz. INL@state.gov. state.gov, se uh -huh. pra, l, e shkruaj. Pra INL e kjatë në fund. Uh -huh viz po apo do ke është për gazetarët atstate.gov prand nëse do të marrësh më shumë mbi natyrën e këtyre këtyre informacioneve dedueshme se çfarë korrupsioni apo çfarë dhënimi të drejtave të njerëjve është përfshirë zoti Llalla sipas amerikanëve. Mhm. Uh -huh. Mund të shkruash atje për informacionet mbetëshme dhe t'ulesh atë që shkruash një artikull. Uh -huh. Kjo është ide. Po lajmi është në është tani publik, taj. nuk është akoma në portalet shqiptare. Kuptoj. Apo taj, taj. televizionet për momentin. Suksese, no. kërpash, skuza zgjim i vështirë, por por do të jetë sot kam përshtimin do të jetë temë në në diskutimet e Darkës. Urojnë. Sa da. mund edhe mund të mos jetë, po ndoshta do të jetë, dhe mendoj të jetë, kështu që. Shkojë e ke këtu në në mos në Clan Plus, në Clan do ta kesh, tek tek fersëndar, kështu që. Okej, kemi pasuar këtu në 17 minuta tashmë dashurisht 9:44 minuta. Kto janë të rrejat? Lord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 Everybody feels like old teeth gray ghosts tripping in the bathroom blood stains all counts stretching the hotel room we don't care We're driving catalactic on a dream but everybody's like crystal may back diamonds on your timepiece chipped plates iron's tigers on a gold leash we don't care We are caught up in your love affair and we'll never be royal royal Crave a different kind of buzz Let me be your ruler Ruler You can call me Queen B And baby I'll rule I'll, I'll rule Let me live that fantasy My friends in the aisle We've cracked the code We count our dollars On the train To the party And everyone who knows us knows the way find with this we didn't come from money but it feels like cold teeth crack goes tripping in the bathroom blood stains all clowns trash in the hotel from we don't care we're driving Cadillac on the street everybody's like crystal may back diamonds on your timepiece cheap pleats iron's tigers on a We don't care, we aren't caught up in your love affair And we'll never be royals, royals oh, yeah. minuta më dashur në këto momente. Mëngjes. Ne do të hyjmë në një diskutim për teatrën kombëtare tonë në krye të mëmjesit. Dhe të disa personave që janë përfshirë në këtë debat, do i tregojmë se kush janë ata realisht që nga fillimi fillo Lori. Kemi atëre në listë. Në rastin e kushtit të mëmjesit, do flasim për Lar Vasilin, do flasim për Gzim Kamenitan Liçën, edhe kush tjetër. Të gjithë. Bravo, hajde. Lori. Ose folë të një, ose është për gjithmonë Një se kjojtë debati kam për gjithmonë unë se do të vazhdoj Dje, e fundit që pa shumë lidhje me, me teatrin ishte Zoti Basha uh, Jo Zoti Basha Lulzim, Zoti Basha Altin Al Në këtë rast, A, okay. po Së fësës dhje se cili Basha ta, ta jebe ta prejtë në këtë omendet Por që thaj që, që ka një qëndrim të qartë për teatrin E di që ca kishin shkuar për ta takuar ministren Ca kishin pridur në salë E tjere tjere si që bëhet Ishtë të bërë një përfajsi, pra, e artizëve. Po, po, të sa të gjithë ajo, së nga përfajson, në njësa. Së pojim se në nuk dimë kjo. Uh, në emi të radios. Së si jemi artistan? Jo. Ah sipërnis, un ska pas as një kostum artistikën trubin tim. Po të marr shumë komplet jam. Edhe një çekisha më thye. Muçna na tha atje, un tha, kanë luajtur në teatrin kombëtar, tha, fali për atë monodramën. Po, kaloi një kështu an mend show. Oh, Muçit. Mm. Po, vërtet. E mbaj mend, ajo për atë monodramën që po ishin teatri kombëtar, ishte në sallën e skenës. Mimi, në skenë ka hipur po. Po, çrëncë ka. Ideja po i për skenën e teatrit kombëtar. E mbaj mend atë. Mundin shoh. Sinqerisht ka qenë një gjë shumë dobta që ka bërë për shkak të ndonjëherë. Jo, de këto ja kam ashtu thënë. Ajo gjë që ku merret me Biblën edhe me ja, antë, me me fen edhe me, me mosbesimin tam. e tij. Po mirë, më tani sa nuk mund të jenë të gjitha gjërat. Ishte një gjë që po themi, nëse ke shkuar në atë që ata quajnë shkolla e së dielës, por shom kur je i vogël në Kish, mm -hmm. mësojmë pak katekisëm në shkollën e të dielës, apo jam i sigurt të ka një version të kësaj edhe të premtëve në xhamia apo çfarë? Kumsohet? Se ja dhe dhe mund ta hidhje post, lidhje Gonze dhe shtypje Tuç Muçin. Në atë argumentin fetar që kishte, ishte ishte realist naiv, me thënë drejtën. Uh, që shumim. nuk po nuk u morëm në atë kohë atë. E vaje mos merrimi tani, se kemi hallin e teatrit. Po themi për ngjitje në sken. Po si ishte teatrale. Ishte ja, ja. po po, po ta di. Kjo th e tha. Nice, okay. Nuk un, nuk ka pas dië sepse dië kishte futboll. Sa te kemi Lori në regjisor që ka vën disa Po pra, dhe dhe prapë s'ne për teatër. Si an band classi. Se do më majte mirë pa, edhe edhe me ministrin. Po leje. Sa herë që hipur në skenë Molori? A Lori. Duke i instruktuar aktorët. Shikoni bëni aplikimin pastaj. Unë jam i ta. <laughs> si është puna? Është puna, është puna e tha, e tha Robert Drenika, por nuk e di a dëgjove ti. Është ai laguj Bukosha, ai është vëj vështiri. Kështu që tek ta mund ta mundi shpjegosh. A kanë zgjitur gjë deri tani? Deri tani janë zgjitur disa fjalë kalime. Edhe disa fjalë kryqesh. Po. <laughs> Duke pritur pra. Nëse do të ishin po merrim me to. Këtu është. Ndërkohë turbina u bogati. Pesa poshtë. <laughs> Ëh, mm? turbina mbaroi? Turbina do të mbarojë së shpeti. Unë e kontrolloj çdo ditë, me të thënë drejtun? Po përse ti e ke hasur? Shkoj për, për inspektimin e punimeve atje, por Sot do kaloj edhe un për inspekt. Plagat janë në një cilësi fantastike të sheshit atje. Ime plagat bukur këso. Oh. No po. Çikon. Do bardhun atë. Si mm? brenda çbëhet? A ka akustika, s'ka akustika? Ëh, uh, nuk ka njëri... domosmesh veshja s'ka. Ambas i mm -hmm. frisni dhe ju tani. A ka qenë më para, mami ajo, ajo shumë më është bër, sepse aty mund ishë bërte pallat. Edhe, domethënë, më mirë turbin se sa pallat themun, se. Atë unë pro turbin. Zakonisht u jam bër. Do varde breket në balkon dikush atje pastaj. Ai është, ai shumë i çubë, po a bën për teatrë kombtar, po mirë. Jo, për teatrë kombtar nuk bën, po mirë zoti Bashar, se nisem atje. Po, për teatrë aty. Për teatri pimë dakord, që teatri do bëhet këtu ku është. Ëh. Edhe ne nuk do dalim ka teatri, pa pasur një projekt. Projekt teatri të ri dhe do tjetë pa kulë siper. Kjo është kushtë si që ata... Shumë të njështë, e këpër asushtë... Kjo është duha, për drejta. Atër fa. që këta kanë... No, në i dret, ka dret, që ose këta i kanë 7.000 metrë katëror, s'ishtë pretendojnë që i kanë, si pronë, atër i letë bëjë një projekt për 7.000 metrë katëror. Përdja as ku do gjen lekët, s'kam ku gjen lekët, sigurisht që Edi Ramës ka hartuar dha lekët. Dhe kjo nuk u sharruan as në moment. Është kaq pra qeverisë. Ata kërkojnë nga shteti. Se po flitej për një biznesmen, por që nuk e di sa. Shteti, shteti ka një, por nuk e zbulon. Dhe qeveria e Kuwaitit është kaq. Ajo. Ka dhënë jo, dhën qeveria greke, 2.3 ja, milion, 1000000 për, për teatrin 2004-të. Dhe fondi është i bllokuar. E ka dhënë qeverisë nano. Për ndim, për ndërtuar të atë. Meni nanu në telefon. Po janë akoma të blokuar. Meni nanu në telefon, meni beshë ja blokuar. Ti shblokoj nanua. Qo se i ka nanua. Pa pra se nuk ishblokoj njëri 2-0 ato. Me me nanu të ashtë i sa, me me nanu, që qikërko një nanu. Aji mund të këtej që atë të jakete ka varur atë. Aji vit daljë se nga ka marrë mali të ashtë. Eka akoma. Eke përësish. Bashme në shishe whisky tani më të vjet Çeki zarruan mund ke një fa... nga të, të ke qenë një fakt nga ato të vogla, të ke parasysh. Po një fakt. Na konqësim e... shumë. <laughs> të imagjinoja, mund të jetë uh, Johnny Blue, për shembull. Nuk e di saktësisht. Ai ishte ka 14 vjet, ai ka 14 vjet që ka rruar në jetë. 17 metra katror kishin. Unë nuk e kuptoj tani pse ju politizonin ngjarjen. Na politizojnë 17 metra katror për të investuar pak ul dart nuk bëhet. Metrat katror nuk janë politizuar, unë ta. Gjëa, a pranoni që 17 metra të investohet? Mhm. Po të ketë Dy katë lart bosh dhe pastaj vazhdo kulla. Donosht po të bësh shumë inkëmb. Po bëhet kështu po. Atëherë, një propozim jo është. Jo, jo, jo na. Do të ketë një, do të kemi kulm të vogël. Një kartinë, mira kartinë. Çka, ai mund të bësh. Me çka e thonë, duam, e duam me çati, e duam pa kulh sipër. Ti mund ta bësh me çati. Po pra. Pastaj vazhdon një tub lart dhe hapet prapë në bazë. Pao se këonte hapur apo thua? Jo, jo, jo të hapur. Si këta flamingo. A është vëllai ajo? Apo vetëm që ato do një gjë. Ajo do donjë të kalojmë mes përmes sallës, sepse ajo do donjë të shkojë poshtë dhe të bajë taku mendat. Dhe nuk do jetë me, mund të jetë me një tub në mes. Po mira, bëjmë në formë piramidë pastaj, që mos të ketë shumë apo të bëhet bula si piramidë. E komplikovë më shumë. Ti je për formën që mos. Mos e u jemi, ndinjemi, mos bëni tub. Ehm, e gjithsesi. Nuk e di, nuk e di çfarë do bëhet me teatrin kombëtar. Por mm, e duam paku. Mm, pra bë, e, ajo që kuptohet edhe kur e dëgjon për së largu debatin është që ka një ka një. Si o Lora, ajo vjen. Mirë tani po të bëhet cool. Çka kanë këto aktorët e vjetër? Nuk i pin do të lë. Kan tension, çka kanë? Ata nuk, jo, më se këtyre kanë ne parti i lëndë, po ti të punon për cool. Apo mirë pra sa. Do të thënë, i lën, dhe, për, prasat, prasat, tham, lën edhe kështu për gjëgjë. Vet mund të mos jetë domosdoshmërisht administrator quhet. Se i gjen të zgjidhni asaj. Mund të mos jetë domosdoshmërisht një cool. Ars... Themi 3, 14, ose mi tremith katçe ose ose dhe 10. Ështryr. Po mund të jetë kompleksi tillë që po. ta ketë ato, domethënë ideja është të futet të privatë atje. Dhe këta po thonë jo zotëri, kanca gjëra që janë ka një limit. Kupton? E kupton? Deri te breqët, po jo jo pa breq. E kupton? Siç do të thënë si dikur me pantallon pa pantallona. Po, um, ne mund të bëjmë një një ndërtesë 7000 metra katror dhe të jetë në gjatë në gjatësinë ministrive, bashkisë çfarë bën dotë? Astu? Shumë se do ta mbyllim emisionin më shtatë. Shumë mirë pra, bëjmë kull. Që të mbyllat. Ikim për sot, do të kthehemi sërish nesër këtu në ekranin e Klan Plus, në valët e Klube Fem Unë me Jerin. Mirupafshim. Që nesër të bukur. Shpresoj pak më mirë nga gripi, njëri të shkuara. Faleminderit Zvisë, kam folur çikë këtu. Ti borxhe ke bon. Këçi kam po. Ti Maim Dilersonit na ndaloj, ta thot 9 gra tan emission Olda Reka. Kthehemi nesër. Leni atë të qofshi mirë. 21 një or pushim. Ciao. Mirpafshim. Okay. Dhe doja tju thosha që të togë, mos harroni se sonte në orën 23 në valët e radios Klabe FM është Scriptus and Sonus nga Scriptum and Sonus nga Altin Sulaj Scriptum and Sonus Emisione ju ne dua shumë Shkrim me tingull, fjalë dhe tingull. Do të starin deri ju. Ora 23 në 100.4 mos harroni Scriptum and Sonus